och idag så har vi ett späckat program där vi inleder med att Patrik och jag har gjort lite fältarbete. Och vi har nämligen, vi har nämligen besökt en föreläsning som heter After work, allt är en konspiration. Och jag kunde läsa informationstexten som gick ut då. Och då lyder det så här. Låg USAs regering bakom 9-11, dirigeras flyktingströmmarna av George Soros, är klimathotet en bluff? Styrs världen egentligen av hemliga sällskap, muslimer, judiska finansmän eller rymdödlor? Många tror det. Där vissa ser lobbyism, ideologi och marknadskrafter ser andra konspirationer. Hemliga sammansvärningar som fejkar terrordåd skapar finanskriser, kontrollerar medierna och manipulerar demokratin. Hur uppstår och sprids konspirationsteorier? Och varför är det så vanliga just nu? Välkommen på en afterwork med forskare. Så är det medverkande då. Då är det en journalist som heter Kent Werner. Han är författare till en bok som heter Allt är en konspiration. Där han då har gjort, eller säger sig göra, en, en oberoende studie av vad konspirationsteoretiker tänker. Och sen har vi Sandra Buratti, docent i psykologi vid Göteborgs universitet och expert på kognitionspsykologi. Och en tredje då i panelen var Annika Rabo, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och aktiv i ett mångvetenskapligt europeiskt forskningsprojekt som kartlägger konspirationsteorier. Och moder moderator är Mattias Sagberg, journalist och författare. Uh, och det är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Mm. Så att uh, det här tyckte Patrik och jag var så spännande att vi, vi var tvungna att uh, gå och besöka. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Och, uh, och vi var ja. ju inte ensamma. Det var väldigt många där alltså. Mm, det var totalt det var... knökat. Ja. Så... Um... Men det var, det var väl det vanliga tugget som vi hade förväntat oss de körde. De har ju lite olika tekniker där att deras roll är ju att få vanliga människor att sitta still i båten och medierna. Det begås fel ibland, men medierna rättar till det. Och du kan lita på forskarna även om de har lite fel ibland att det kanske är några som får, ändå får vaccinskador och så här. Så. Mm. Men sen, sen måste jag säga det eh, Martin att, att jag, jag vet ju inte om någon som sitter där på scenen. Jag menar om de är medvetna om de här grejerna utan de eh, köper väl det som alla andra köper så att säga. Eh, så, så jag vet inte, jag vet inte hur, hur insatta de är. om, om det, det får man nog ha liksom... Eh, klart för sig. Det är ju samma sak som läkare som behandlar sina patienter. De, de förstår ju inte att de gör väldigt felaktiga saker. Mm. utan De har ju gått en medicinsk utbildning och blivit hjärntvättade kring medicin och hur man ska hantera sjukdomar. och Det ska man bara göra med diverse olika piller. Mm. Och det är väl lite samma sak här va Och det är ju intressant med alla de här konspirationsteorierna Som de gärna tar upp då Som, som eh, eh, David Icke och, och så nämner de att jorden är platt Att det finns människor som tror att jorden är platt Och så vidare För att de här konspirationsteorierna Det är ju de här halmgubbarna liksom Som finns där va Alltså halmgubbsargumenten, strawmans Alltså det är ju de här konspirationsteorierna Som man ska se och så ska man ju kunna konstatera det att ja, men det där ligger ju inte någonting i IVA. Så att det här med konspirationer, det är ju bara trams. Ja och sen ska man uh, uh, vilja få uh, de som lyssnar en känsla att uh, det är ingenting man vill ta reda på mer om heller. För att gör man det så kanske man blir som Anders Bering Breivik. För att han hade ju mm. studerat sådana här teorier då oh, innan just. han ja, det begick det här Ja. Ja, just det, blir... det att det finns våldsverkare och terrorister som har inspirerats av just konspirationsteorier. Ja, just det. Ja. Ja, alltså det är en del i det här också. Sen så, sen så är de ju väldigt förtjusta också i de här konspirationsteorierna. Eller liksom man, man läser de här redeljuserna. För hur konspirationsteoretiker också blir mördade liksom för det de gör va? Ja. Så det var ju någon som hade grävt väldigt mycket i 9-11 Och sen så var han och hans familj Och hans hund hittades döda Och ingen kunde förklara varför Mm, mhm mm det. Det, uh -huh. ja, det, var, det, det har ju varit flera sådana Vet du, som mm. skulle ha dött en violent death mm. Och det är det, det, det, det, det, That's part of the story Det måste ju alltid vara Liksom skrämsel där också uh -huh. Man ska ju inte, man ska ju inte vara blir konspirationsteoretiker, då kan man tappa livet till och med. Mm. Men mm. Jag, jag vill bara fråga Martin och, och, och Patrik. Jag var ju inte där. Jag börjar undra, kan ni förklara lite mer sammanhanget och, och av detta mötet och vem som organiserade det? Liksom? Var det den här um, mannen som du sa som hade skrivit en bok? Som gjorde det mötet. Vem, vem var bakom mötet Möte som ni var på? Det var ju ett samarbete mellan Folkuniversitetet och samhällsvetenskapliga fakulteten. Göteborgs universitet. Mm. Så att det är ju universitetsvärlden då. Som har bjudit in de här mm. personerna då. För mm. mm. att vi ska bli utbildade. Jag hade, jag, inte helt, jag hade inte helt koll på namnen. Men du läste väl upp dem. Men det var i alla ja. fall Det var en som var moderator. Och han var någon slags journalist. Och sen så var det den här författaren till den här boken. Allt är en konspiration. Mm. Och sen så var det en kvinna som var eh, psykolog. Och sen så var det en kvinna som forskade i konspirationsteorier också. Mm. Det var ju lite intressant. Så var mm. teman liksom mest riktat på att konspirationsteorier är liksom kanske lite galna människor som, som ja. tänker. Jo, men det tänk, var ju meningen, liksom. Jag tänker lite för mycket. Ja. Men sen vill de ju ändå hålla sig lite liksom uh, vetenskapliga, och objektiva öppna och öppna. Så de, de sa ju det. Att, jo, det, det kan ju vara så att det finns konspirationer. Va? Men. Uh, mm. Ja, nej, de här är nog inte liksom, det här. Sådär, va? Men de, de, de, de ska ju försöka hålla sig lite neutrala då. Men det, det gick väl kanske sådär. Mm. Mm. mm. Ja, ja, men det var liksom inte en outright uh, liksom. Uh... Making fun of conspiracy theorists. Ja, på no. och under ytan så var det väl det, liksom att det var ju lite så. Jag menar, man, man tar ju väldigt gärna upp det här med att uh, det finns människor som tror att de platt, då, liksom. alltså, är platto. Ja, alltså, ja, men det är klart. Det är en sån favorit. liksom. Ja, just ja. Och, och det. Och men det det det, kan man ju säga, där måste man ju också förklara varför finns ju då de som vill att de som tänker out of the box ska se dumma ut. Ja. Därför, därför existerar Flat Earth-kampanjen. Uh, mm. den kampanjen är ju bara för att liksom, sammankoppla människor som tror att eller har förstått vissa saker. Sammankoppla dem med... Uh, uh, ja det här med NASA och sånt så de, de säger att de samma som, som säger att gjorde är platt är de som säger att NASA äh, fejkar deras äh, aktiviteter mm. ja precis det är ju den deskreditering genom association liksom att mm. då, då, då kan man börja om man, om man googlar på NASA fake så hittar man massa Youtube videos som berättar för att ja visst NASA är fake och titta här vad, vad fejkat är. För då visar de alla de här. Eh, missarna som de har gjort i sina filmer. Och ja. det stämmer ju, men sen så är de ju väldigt noga med att, och, och i andra delen av videon förklarar att jorden är platt också. Pre att, ja, precis, att, precis, ja, precis. precis. Och, ja, och, det, det, och det har fungerat så jättebra. Det har liksom, det startade 5-6 ja. år sedan det här. Den här kampanjen. Jag kallar det The Flat Earth DBA. Mm. operation. Och det har fungerat <coughs> jättebra. Jag, jag menar, i Italien där jag bor hör, hör jag många människor som säger så du, du, du, du tycker det konstigt, du har några konstiga meningar du Simon. Ja men då, då måste du tro att jorden är plats. Mm. Ja, precis. Ja, det det, det är till till Ja, ja. Yeah. Nej precis och jag... ja, det är väldigt effektivt och det, och det är liksom en del av det. Men sen är det ju också de här fristående konspirationsteorierna de spinner också då. Som är, som är ganska konstiga och orimliga då va? Och det har jag tycker jag man kan beskriva ganska träffande genom att det är ju det här retoriska knepet halmgubbe va. Mm. Att man skapar någonting. Ett, ja, precis ett strömmen argument va? Ska man argumentera mm. mot dem? Så, så om man inte kan motbevisa Om man inte kan säga emot Vederbörandens argument mm. Så mm. väljer man att missförstå dem Och mm. sen så argumenterar man emot det Och det är ju precis vad man gör med de här mm. eh, Alltså man har David Icke Som säger att vi styrs av utomjodlingar Och så kan man eh, skoja om det liksom, Och sådär de, de är ju väldigt noga med hela tiden konstruera sådana här Halmgubb-konspirationsteorier Mm. Och det viktigaste Alltså det viktigaste syftet Med det som jag ser det i alla fall Det är att dölja den här Största och den Viktigaste konspirationen För dem att skydda Och det är just det här Att det vi ser på tv Och som presenteras Som internationella nyheter Mycket mm. väl kan vara En förinspelad film mm. Och jag ställde ju faktiskt en fråga där på, på när de hade frågestunden. Så, så gick jag fram där och, och, och ställde just en fråga kring det. Mm. Och jag frågade: vad ska, man, vad ska man tänka eller göra om man kan se att det vi fick se på tv presenterat som nyheter för nästan 20 år sedan. Och då syftar vi på 9-11 då. Mm. Och möjligen kan vara verkliga bilder utan måste vara en del i en film. Mm. Och det jag syftar på på är ju det här bland annat den här bilden på planet som flyter in i en byggnad. Ja. Just det. Och då blev det ju lite jobbig stämning där alltså. De, mm. Och de surrade lite och de, men de, de, de sa ju så ja man, man, får ju, man får ju liksom hålla, ja nej ja, tror du det? Nej men så kan det nog inte vara. Och ja det finns ju många som tror att, att de här byggnaderna sprängdes av, av, av Bush och, och så vidare. då så börjar man prata om sådana saker då. Mm. Och då ville jag liksom bara rätta vad jag menade. För jag ville ju inte prata om det. Jag ville prata om det att det vi hade sett på de här bilderna inte kunde vara verkligt. Jag vill inte prata om att, om att det finns andra som misstänker att, att tonen sprängdes då. För det är ju en del av en sån här teori då. Så att då vill jag liksom. Uh, Få micken igen och bara förtydliga det. Men då, då höll han till sig micken och så sa nej du får bara fråga en fråga. <laughs> en fråga per person. Och då blev det ja. lite sådär för det var ju inte en jättestor lokal. Så att då sa jag ju väldigt högt och tydligt att eh, ja. eh, förinspelad film sa jag högt. Ja. Bara för att, liksom, att det var det jag var. Och sen så titta på September Clues sa jag då. Uh -huh. Och då okay. var det lite andra bara så, då, så här, då, Det är ju lite <laughs> otänkt här, Men det är liksom, folk som liksom, mm. Blir väldigt eh, ja, de, Upprörda ja, då upprör det, ja. Sen kom det ju fram eh, Rätt många till och med efteråt Och frågar sådär bara, Vad var det för film du sa att vi skulle titta på mm. det liksom sådär, Och det kändes ju bra liksom, att, att, mm. Ja. Mm. Och det, sen så Var vi ju några stycken som rade upp oss För att Ställa lite jobbiga frågor så jag mm. liner upp med där. Jag tyckande inte där, det gillar jag. Du ställde ju en väldigt bra fråga också Martin. Jag. Ja, jag ställde en fråga om äh, det här med vetenskapliga metoden som de gillar att äh, framhäva. Att den är eftersträvansvärd och äh, att vetenskap bygger på mänsklig nyfikenhet. Men äh, hur, hur är det med den nyfikenheten egentligen för att äh, forskare som kommer fram till fel resultat. De får ju inte äh, några mer anslag Uh, mm. Så att uh, de får ju strax lära sig då att uh, kommer man fram till rätt resultat så får man anslag och kommer man fram till fel resultat så får man ingen anslag. Så då kommer ju det styra forskningen i den riktningen som de som delar ut ja, pengarna du, vill du, ha. Du, ja, du menar att rätt resultat ska vara någonting som stämmer med uh, Newton och Einstein? Och de, ja, precis. Då, Exakt. De ja, det är som de Bra. som ligger bakom kulorna vill ha det resultatet. Ja. Uh, ja. Och det, så det, det, det är ju så. Det har ju blivit en. Det är inte för mycket att säga nu att, att, att vetenskap har blivit en liten religion. Mm. Det, det, det är inte överdrivet så säger det. Den, den, den ena efter den andra, jag, menar, jag har ju läst i många år nu olika äh, independent researchers, vad det nu heter på svenska. Äh, självständiga forskare. Som säger mycket intressanta saker men de, de får ju liksom inte någonsin någon chans att inte ens bli publicerade på någon peer-reviewed-magasin och sådana saker. Så det är väldigt stor mur som mm. sätts upp för mm. människor som tänker med deras egna äh, kriterier man måste, kriterierna måste vara alltid följa det som har blivit etablerat i, i, i, i de sista 400 åren Ja men du förstår Simon att man kan ju inte bli medlem i den vetenskapliga kyrkan om man inte bekänner sig till dess tro om man är en <laughs> kättare liksom Nej men det, det, det, det, det är så Tyvärr ja. Det. ja det är ja. ju så det, Och det är väldigt tragiskt Alltså man kan ju skara lite om det men det är väldigt tragiskt Och jag menar det är så tragiskt också för att mm. Alltså de De missbrukar ju vetenskapens mm. namn va? Det här är ju inte vetenskap De sysslar med Och de följer inte den vetenskapliga metoden Och, och jag menar den vetenskapliga Metoden i att i ett nötskal, jag menar visst det, det finns lite olika, men, men liksom kärnan i det, det är just det här att har du en hypotes eh, eller en teori och en lag och mm. du visar sig att den här lagen eller hypotesen eller teorin motsägs av giltiga observationer och experiment då faller den då, då, då, då kan det inte vara en giltig Teori eller lag längre. Ja, enligt vetenskapen. Då, då, då, och, och fortsätter mm. man, om man. Om man framhärdar. I att hålla fram teorier. Och lagar som har. Motbevisats med den vetenskapliga metoden. Då är det inte vetenskap längre. Nej. Och så är det tyvärr med våran vetenskap idag. Att det är inte vetenskap. För så här gör man ju precis hela tiden. Mm. Att, man, att man vägrar. Att. Uh, uh, erkänna. Mm. godkända eller liksom korrekta observationer och experiment som motsäger de här mm. sakerna. Mm. Mm. Och, ja, men jag fick just i alla fall ställt frågan då om de någonsin hade funderat på om de själva är betalda för att lägga locket på äh, att det ligger någonting bakom alla de här konspirationsteorierna som flödar och ja, man kan ju inte svara rätt ut på det utan de uppfattade frågan på ett annorlunda sätt och så alltså, svarade de på på den frågan de vill svara på. Men jag har, jag har ju spelat in det hela. Så jag tänkte att jag kan ju lägga in det som ett bonusspår. Efter eller före den här podcasten. Alltså, ja spelar du in? Ja. Spelar du in mötet? Jajamensan. Ja. Men ja, jag lägger in det före eller efter. Och sen har jag även varit på ett tidigare föredrag med Kent Werner. Där jag ställde en mm. fråga. För han hade då... Det vi var på igår var ju en debattpanel. Men då hade han en hel föreläsning själv. Då han hade ett bildspel bland annat. Och då fastnade jag för en bild han hade tagit på 9-11. Mm. Och eh, den här när planen flyger in. Och då fastnade jag för den bilden. För att den, den såg man att den var uppenbart datorgenererad. Så då när jag ställde jag frågan. Man fick ju bara en fråga för Sen vet de ju att man, man ställer mm. kritiska frågor. Men eh, då, <laughs> då frågade jag ju... Ja, eh, att uh, ja, ta fram den bilden och uh, peka på den och så är den här är uppenbart datorgenererad. Den som inte ser det ja, ja. förstår inte det här med hur media arbetar. Och uh, ja, då fick ju de men, ju föreläsningsa. Äh, alltså, sa han att han hade tagit bilden? Nej, men uh, den kommer ju från en officiell mediekälla. Aha. Aha, så jag tog upp det här med banksystemet och att banker äger media och media kan producera saker för inspelat och sända det som live. Och den där bilden ser uppenbart datorgenererad ut. Och bara någon trött på skärmen. ni ser att och praktiskt tagit alla bilder från mm. 11 i nu snart ja, mer än tio år. Mm. Och det, det finns ingen bild som ser verkligt ut. Så för mig, men det vet, det vet ni, kanske inte de våra lyssnare. Alltså det, ja, ja, jag har etablerat på min forum tillsammans med många fotografi och videoexperter att, att, att det finns liksom inga troliga bilder från den här eleven. Så mm. att de är data genererare och de så kallade amateur Um, images, va? Det skulle då varit vanliga människor som hade filmat dem. De, de har hittat. Vi, vi har hittat Klarade hitta vem som var, stod bakom den slags. Det är en slags arkiv med. Det heter Camera Planet. Och det är en, en kille som heter Steven Rosenbaum. De hade en, en, en studio i New York på den tiden. En, en, en väldigt väldigt uh, Hollywood stu type studio väldigt mm. uh, uh, mycket, med, med, med de bästa apparaterna som man hittar i Hollywood och han satte upp en annons, säger han på hans uh, webbsite. han säger, jag satte upp en annons efter 9-11 och frågade om, om ni har tagit några bilder av uh, uh, 9-11 så kom till mig så ska jag göra arkiv av det det förklarade han att han gjorde det. Så det är hans... Det är, det är så han berättar här. Varför har han då liksom... 50 olika videor som han säger är från 50 olika vanliga människor. Jag menar att det är han som gjort dem. Det är hans studio som gjorde dem. Och de är mm. fruktansvärd Fruktansvärda dålig kvalitet först och främst. Det skulle då det är väl ju, de gör väl det för att man ska ju tro då att det var bara vanliga människor med små små kameror som gjorde någonting som tog bilder och, men de, de, kan, de kan jämföras och det visar sig att det stämmer inte. Jag menar det är flygplanet, det var ju då andra flygplanet som skulle krascha i andra tornet va? Mm. Som, som hade 50 olika videos. De stämmer inte med varandra flygplanen kommer från olika håll och har mm. olika olika vinklar när den kommer in i Manhattan uh, i the skyline om man är ingenting stämmer mm. så, så det har jag liksom bevisat nu det var 2007 jag gjorde september klus, klus och, och ingen har kunnat motbevisa det som jag har bevisat med de här mm. bara jämf jämförer jag bara jämfört de här videorna som finns. Mm. Och det skulle vara då vanliga människor som hade tagit bilder. De, de stämmer inte med varandra. Nej. Så det, jag menar det, det har varit game over nu i mer än snart 15 år. Mm. Men, men ingen reagerar. Så Nej, det är, det är väldigt märkligt. Det väldigt få hur det. Ja. Mm. Men en uppmaning till... Det. Till lyssnarna är det då att liksom de som kanske inte bor i Göteborg eller på andra ställen leta upp sådana här arrangemang och gå dit och ställ frågor. Låt dem inte ja. sitta där och mysa och liksom helt oemotsagda få, få liksom skölja över er med propagandan. Och där har man ju möjligheten att liksom kanske så ett frö hos sådana som är liksom lite nyfikna på konspirationsteorier eller vad det nu kan vara att liksom... Får de att tänka och få en liten aha-upplevelse... ...men det där har jag inte tänkt på... ...så får de vilja att undersöka mer. Precis, och sen det här med 9-11... ...det tycker jag, och, och den, den filmen som du har gjort, Simon... ...den är ju verkligen nyckeln, tycker jag... ...för att, att verkligen kunna ta in den här tanken... ...och det var rätt svårt från början... ...att allt vi ser på tv... Eh, ...presenterat som nyheter... ...faktiskt kan vara helt genom. Eh, Förhandsgjorda filmer. Mm. Och jag tänker på det att en, en sån här bildsekvens som faktiskt gjorde, eller som, ja, som gjorde ett starkt intryck på mig, det var ju den här. Och jag, jag har liksom grävt lite mer i det nu, och, och, och jag menar, i början, jag har ju förstått att det. är att det är fejk och det stämmer det här. Men sen tar det ett tag innan man kommer in och, och, och kan se alla de här olika... Liksom hur det hänger ihop och sådär. De här olika bilder, de här olika filmerna och sådär. Men det finns ju den här filmen som heter Hassakani filmen då. Tror mm. jag den kallas för. och man kan Jag tror man kan googla på Hassakani och Ghost Plane och sådär. Men då ser man alltså... Det, är ett, det, är, det andra planet är det som... Om man ser perfekt hur det... Uh, Flyter in i byggnaden liksom. Det bara, mm. det bara ja. försvinner in i uh, World Trade Center. Och, och ja. det där, alltså om man verkligen sitter och tittar på det i klippet, och det finns sådana här GIF när det är lagt i lupa, jag, Man kan hitta det på September Close där också under, um, under de här uh, analyserna och planen och sådär. Alltså om man sitter och tittar på den här gången, man ser ju att Alltså det kan ju inte hända i verkligheten va. En, en aluminiumkonstruktion kan inte skära in i stålpelare. Som om de, de var smör liksom. Det, det, det där kan inte vara något annat än en, en, en trickfilmning va. Nej. Heserkanie-filmen är bland de mest arroganta idéerna de hade. Alltså ja. att de skulle då visa planet från en vinkel. Där man ser ja. faktiskt planet bara... Bara, bara smälta in i tornell. Ja. Det finns inte en en en en, ändel, en liten vingtipp som som bryts. Ingenting ja. går sönder. Planen bara går in som vore blir smör. Ja. ja det, det är och, verkligen det är, och... som du säger det är arroganta. Och sen så kan man ju se ja, det är också det. deras damage control då. Hur de, alltså, för om man, om man googlar på det här vad då hittar man massa sån här debank och och, så där. Och, då, och då ska de försöka prata om att det var hologram och att det var någon sprängladdning i, som, som sprängdes först så att det här planet kunde komma igenom. Och allting där <laughs> handlar ju om ja, ja. att få bort uppmärksamheten från det självklara. Att mm. det här är ju inte en verklig händelse som visas på tv utan det här är ju en dålig Hollywoodfilm, det är en dålig trickfilmning som de har sänt. Som om det var verkliga nyheter. Och det är det vi måste förstå. Mm. Och kan vi bara se och förstå det. Och, så, och titta vidare på September Clues. Och få det att liksom klaffa till i våra huvud. Att vänta lite nu. Det kan faktiskt vara så. Att mm. allting. Allt filmmaterial vi har satt, sett från 9-11. Mm. Är föreinspelad film. Mm. Och naturligtvis var det ju så. Att de sprängde byggnaderna. För de var ju inte där dagen därpå. Men det kan mm. ju naturligtvis vara så att den. Eh, kollaps av World Trade Center som vi fick se på tv att det var en film och sen så gjorde man så att man fyllde Manhattan med rök för det kan man ju se på såna här avståndsbilder att hela Manhattan var ju helt täckt i rök och då kan ingen se vad som hände där nej det, det, det, det, det är panik alla sitter och tittar alla står och tittar framför på tv-apparaterna och, och, och ser det här hemska utspelas och de ser bara rök utanför i New York då va och så plockar de ner byggnaderna. De spränger byggnaderna. En helt vanlig, enkel kontrollerad sprängning. Tar de ner byggnaderna och sen så nästa dag så vaknar ju New York och världen upp till det här faktumet då. Att det som vi såg hände på tv igår faktiskt hände. För nu är ju World Trade Center, de, de två husen står ju inte där längre va? Men du måste kanske förklara till lyssnarna att ja. man måste ju tro att det måste ju ha varit någon som har verkligen filmat den, den morgonen va? Men de filmade, om de filmar någonting så filmer de bara rök. För att det var alltså den äldsta tricken, tricken i militäroperationer är ju bara att, att, att bruka rök. Man, ja. man har rök, rökmaskiner, militära, mili, military grade smoke machines. Och det, de väldigt troligen så bara de uh, kastar precis som en rockkonsert. De bara gjorde massa rök runt omkring World Trade Center area. Så att vem, vem som har någon riktig film bara, bara, Kan bara bevisa att det var rökt Eller kanske lite för tidigt För att de kanske började redan klockan åtta på morgonen Före de här planerna skulle åka in Så att ingen, ingen kunde filma någonting um, förståeligt Av den Nej. morgonen Så du kan uh, kanske ha en vän som säger Ja, jag filmar det, ja, men visa mig filmer det. det kommer till att vara bara rök för att, man, att den var Enveloped in smoke hela dagen. Och mm. den röken varade hela dagen. Helt ut i natten. Jag mm. menar Så mycket rök gör inte en byggning som faller. Eller två stora byggnader Hur hur, hur stora de är? Och, och det var ju bara. Det var mest metalliska byggnader jag vet inte så jävla mycket cement. Så att det, mm. det kunde vara rök i luften. I, i se, fem, sex timmar. Nej. Om du spränger mm. en byggning det kan ha så mycket som du vill, men efter, mm. efter 20 minuter så, så, så går det så röker det, ner. det är dust clouds mm. subsides, mm. Det, stoppar, det stoppar det röken, men, men vad vi såg och vad, vad som egentligen hände jag, jag, jag tror på några äh, människor som ja. var i en jord de såg rök hela, helt ut i natten men mm. varför skulle det vara så mycket rök om, om två byggnader faller ja. det var enormt mycket rök det ja. var gjort av smoke machines det var, ja. inte, det var inte naturliga va, gjort av att, att torlarna föll ner Nej. så det här med rök är väldigt viktigt att förstå det är den äldsta tricken i military operations man brukar rök för att för att um, ja, för att uh, fool, fool your, your enemy och the enemy enemy, we are the enemy. Vi, folket. Ja. Mm. Så, så att vi fick rök i trynet. Mm. Och kan inte förstå alls vad som hände. Men tack och lov så gjorde de de här idiotiska uh, filmerna, data eller filmerna som visade att, de, att det var en hoax som var att det var mm. planerat i många år för jag menar detta var ju planerats jättelänge sen. Mm. Ja nej men precis och, och, och som jag har sagt några gånger på den här podden liksom att Det finns ju massvis med spännande och fascinerande konspirationsteorier kring 9-11 och det, och det var liksom det, det var sprängämnen i byggnaden och det kan man se på, på filmen om man tittar noga då. Och, och den här Building 7 den rasar ju ner helt utan ja. anledning och det, var, och det snackas om att det var mini-nukes och det var dustification och bla bla bla. Ja, Men ta och fundera lite själva. Vad, vad, vad är det som kan funka rent logiskt och logistiskt? Menar, om du skulle planera, om du skulle genomföra 9-11. Om du var en av de här skojarna mm. som gjorde det här och en av nötverket. Va? Hur, hur kan du vara säker på... Att saker och ting går, går i lås den här viktiga dagen. Ja du måste ju ha så lite som. Du måste ha så få. Eh, alltså moment att göra saker som kan gå fel va. Ja. Och exakt. Det bästa sättet att, att säkra sig om det va. För att jag menar om du ska flyga in massa radiostyrda flygplan. Och ha hologram och energivapen och hej. Och det är ju hur mycket som helst som kan gå galet. Men ett sätt att vara säker på att allting går. Som du har planerat. Det är att spela in en film i förväg i lugn och ro. Som visas på alla, alla, alla TV, tv kanalen i världen. Precis, då kan och, och, ingenting ja. gå galet. Nej. Och det enda du, behöver, den enda du behöver göra i verkligheten som, som, ska, som ska funka då. Det är ju att fylla Manhattan med rök. Och där har du jättebra rökmaskiner som gör det. Och sen så bakom den här rökridån så plockar du ner de här byggnaderna. Ja. Och då har mm. du klarat. Hela operationen. Väldigt, väldigt, väldigt enkelt och, och, och jag menar inga, inga konstiga weapons inga konstiga mini-nukes behövdes alls. Jag Nej. menar de de plockar ner skyscrapers varje dag i Amerika de är jätteexperter på det it never fails so, och, och, och jag kan tänka mig att World Trade Center 1 2 de var ju byggda av, av Rockefeller mm. och i 70 talet och man kan till och med tänka sig att de hade De liksom Ja, speciellt eh, Konstruerade för att falla ner Helt precis som de ville mm. För att Vad jag, vad jag sa eh, några, några minuter sedan är Att det, detta har varit planerat genom Jättemånga år före mm. 2001 mm. Det, det, det, finns ju, jag menar, det finns ju Så många filmer som helst från Hollywood Som visar 9-11, 9-11, 9-11, Hints. Mm. och klockor som så, så på 9-11, 11-9-11. I så många Hollywood-filmer som helst. Är det bara slump? Mm. Ja, det är... Nej, de har ju haft roligt åt det här i, det kan jag inte tro. i 60 år eller någonting sånt innan ja. de gjorde det, ja. Ja, det är ju Vält... fascinerande. Att, att planerat det... jättelånga sedan. Ja, det har jag planerat jättelånga sedan och det har jag förstått långsamt också. Mm. mm. Vi... Men, det, men det vi måste ja. förstå utifrån detta då, det är ju liksom, så viktigt, det är det att vi måste förstå det här att så här fungerar media. Alltså det här, så här används media. Alltså man kan, alltså så, sån, sån kontroll är det och så används media. Att mm. man spelar upp helt förinspelade filmer. Mm. på tvn över hela världen och presenterar det som nyheter mm. och det är mm. ingenting av det har hänt Nej, och det är det viktigaste människor ska förstå ja. att det gör de det, gör, ja. det, det händer alltså det, ja. det har hänt i, nu i många många år ja. och, det, och det är inte bara när ni, det startade inte med 9-11 det, det, det har redan <laughs> det var testats i ta, 40-talet med atombomberna och testerna atombombetesterna och många andra saker det, det är en militär operation som goes on and on mm. och, och varför kallar jag det militär? Jo, för att jag menar att media och military i alla fall i Amerika är precis samma sak mm. de, de är precis på samma plan de, de samarbetar mm. för att <coughs> göra propaganda för de som uh, ja som, som, som styr världen då Mm -hmm. Så eh, om man inte förstår den, det, det, det är ju fundamentalt att förstå att, att de har brukat tv, alltså när de hittade på tv så var det den första tanken de, de hade, ja nu har vi tv-apparater i alla hus i världen, nu kan vi berätta precis vad vi vill. Mm. Precis. Det är det, det, det de gör och de fortsätter göra. Mm -hmm. om, man inte, så, om man inte förstår den enkla saken så är det liksom ingen idé att övertyga någon om människor tror att om människor fortfarande tror att medien berättar sanningen och hur, hur, världen, va, hur världens händelser att de är ärliga och berättar att, att journalister i de här stora corporations är ärliga då finns det ingen utväg då, då kan de människorna bara fortsätta att tro det om de vill mm. Ja, ska vi gå vidare till nästa punkt som vi hade på agendan här och det var ytterligare en fältstudie som Patrik och jag gjorde då, då vi besökte Göteborgs Astronomiska klubbs event Vi är folkbildare varför människor behöver veta mer om rymden var titeln på det mm. och vi tänkte att vi går dit och lyssnar intresserat och sen så presenterar oss och... Ähm, Sprid lite information om äh, Simons tykosmodell. Och äh, ja. Vi kan väl. Vi hade väl förväntat oss, oss lite av den reaktionen vi fick. Men ändå att. Äh, att de var. Det var ingen som köpte boken när vi. Passera runt mm. mellan människorna där. Men Jag tänkte bara det för att få en liten övergång. Från det vi pratade om tidigare ja. då. Och jag menar. Det var ju så här det började för dig Simon. Och det var ju eh, över tio år sedan nu. Mm. Att du tittade på 9-11. Och du förstod att. Och du gjorde en film om det. Vilket är helt fantastiskt. För då är det en massa andra människor. Som man kunde förstå detta också. Mm. Men då förstod du ju att. Det finns, man måste ställa sig väldigt stora frågor för det är väldigt mycket som, som kan vara helt upp och ner i det här, den här världen vi lever i det kan finnas väldigt stora lögner mm. för att det så börjar du titta på andra stora mediehändelser som månlandningarna och NASA mm. och, och, och efter, ett, efter en tid, för det är ju svårt att ställa sig sådana frågor men efter en tid så stod det ju klart att ja, men det här är ju bara påhittade filmer också Mm. Och det är ju till och med så att fysiken inte tillåter att vi ger oss ut i rymden för att vi kan liksom inte med hjälp av en gasexpansion så kan vi inte få Nej. de här raketerna att flyga runt där uppe. Det är en fysisk omöjlighet och det, ja. det slog man på 1800-talet. Ja. att Men vänta lite nu nu får vi, nu får vi göra en ordentlig eh, revidering och, och fundering här för att, för att mm. vi har liksom ingen aning och då börjar vi titta på på det här med solsystemet. Och det var ju... sex år sedan nu, eller hur länge sedan var det? Så. Ja. ja, mm. Sex år sedan ungefär. Ja. Ja, men jag menar... Varför jag startade till och med... att våga titta i, i, i astronomi... är ju ja. för, att, för att jag hade kommit fram till... detta, som du sa just nu. Ja. Att vi att, åker inte upp i rymden... Det är, det är en annan amerikansk uh, dream. Det är uh, Santa Claus. Det är, uh, det är uh, jultomten. Uh, mm. Vi ska tro på jultomten. Han åker runt um i rymden. Och, och det, det, det, har, det har vi nu. Vi har den fantastiska eh, NASA, men hela, inte bara NASA, nu har de spritt eh, kineserna och ryssarna. Men ryssarna och amerikanerna var ju, var ju helt överens om att göra detta. Ja, just det. Och det, det är ju väldigt smart också för att, jag menar, man hade ju det här kalla kriget va? Mm. Och, och Ryssland var ju, Sovjetunionen var ju dödsfiende till USA. Så, då kunde man ju få den känslan också att om det inte var så att amerikanerna var uppe i rymden och att de var på månen ja men då hade väl sovjet skvallrat om det eller Ja just det, det, det, det, det. För att det, de, de var det, ju deras dödsdjur. det, döttliga, det, det, det, det är det klassiska. en väldigt bra bekräftelse på att de verkligen ja. var där uppe. Det är ja. den klassiska ob objection va? Om människor som säger ja. Nej, men om de inte hade varit på månen så hade ju ryssarna skvart. Ja. <laughs> Nej, så att de är alltså det är ju för annat Det får man ju faktiskt ja. ge det här nätverket. De, de, de är ju experter på att smida de här lögnerna. Och en sak jag tänkte på också, det var ju det också det här med preprogrammering: då att man liksom man petar in i hjärnans undermedvetna mm. någonting som sen kommer att hända, va? Och det har ju liksom varit det här med 9-11 då att man på olika sätt har man visat det här lite grann då liksom och, och hintat om det då. Men vad det gäller månlandningen, så som mm. jag ser det i alla fall. Jag menar nu, nu, nu spekulerar jag lite här men det, det får man väl göra ibland. Men jag menar året innan månlandningarna genomfördes, alltså de genomfördes i 1969 då, året mm. innan. Så gick det upp en fantastiskt påkostad eh, rymdfilm på, på världens biodukar. Den hette ju 2001 då va? Mm. Den visade man liksom i. Sån här HD liksom. Det var ju 2001 här... Space Ja, Space Och det är en fantastisk ja, film måste jag säga. Och varför 2001 Men... då? precis? Varför var den 2001? Ja. Ja, det är också en intressant i sammanhanget. Ja, just det. Varför var det 2001? Och en, en annan sån här grej som jag hittade som jag tycker var intressant när jag läste lite om om Stanley Kubricks och Arthur C. Clarks samarbete då. För det var ju de som ja, gjorde ja. den här film tillsammans. Ja, ja. Och deras arbetsnamn på 2001 det var How the Solar System was One. Det var det ja, de kallade ja. sitt uh -huh. projekt innan det fick namnet 2001 då. Och det tycker jag är lite intressant här. What liksom... alltså, alltså, ja, was won? Vunnen? Ja, hur solsystemet vanns. How the solar system was one. won. Mm -hmm. mm. Eller how we won the solar system. Jag kommer inte ihåg exakt. Okay. Men det, okay. det var i alla fall deras arbetstitel på det här va? Ja, ah, okej okay, just och, det. Och, och jag menar om man ska vara lite så där För att jag menar om vi flyger omkring där uppe. Och, och, och kan flyga till månen och vi kan flyga till mars nu, och vi kan skicka ut rymdsonder ja men det är klart att vi har koll på hur solsystemet ser ut ja visst ja. Ja, Det är, de har ju sagt det rakt ut och de har aldrig lagt fram några bättre belägg för den här eh, koperniska modellen än, än Kepler och, och Newton och, och det håller ju faktiskt inte men vi har ju inte fått se något annat utan, men med detta så skapar den den här känslan liksom att ja men det är klart att Det fungerar så jävligt bra. Jag menar, när jag var i Amerika nu i sommar, jag var ju nästan tre månader i Amerika så gjorde jag några konferenser jag vet inte, vad heter det små visningar i, i jag gjorde två universitet och, och två andra platser också varje gång det var någon som sa ja men Simon det här, hur kan det hur kan ett solsystem vara eh, riktigt? Hur kan vi då sända de här sakerna på mars som vi håller på att sända mm. om vi inte vet hur solsystemet fungerar? Så att liksom den första saken som människor har emot att solsystemet kan vara annorlunda än det som vi har lärt i skolan är att NASA har ju bevisat att de kan allting. Mm. Och att de kan, landa, de kan nu, nu igår så skulle de ha landat en ny. Uh, objekt som heter Insight som skulle då som, som skulle då liksom fallskärmats ner på Mars. Show Och, must go on! Uh, <laughs> liksom, sänder den med, alltså är remote control från, från världen. Oh. Uh, jag vet inte vad slags remote control uh, kan fungera så långt borta. Men uh, det ska vi då tro på. Vi tror på att, uh, att de sänder de här uh, probes på Mars. Det finns sex eller sju stycken nu. Jag vet inte hur många det finns som de menar att de har sänt på Mars. Mm. Och det uh, show must go on. Mm. De, de bara fortsätter. De säger att de sänder mer och mer probes här och där och till och med ibland så landar de på asteroid. <laughs> menar de? Mm. Ja, just det. Det gjorde de. Åker så. Ut enorma åker runt i den. Ja. Men Jag tror att asteroider <laughs> existerar och jag tror att de åker väldigt fort. Men hur ska, jag tro på, hur ska jag tro på de här äh, liksom äh, historierna att vi har då liksom maskiner som kan kontrolleras för remote control och bara gå och landa där och där och där mm. äh, i enormt fjärna äh, planeter och asteroider. Äh, hur kan det vara så svårt att mm. för människor att förstå att detta är en en saga. Mm. Det är, bara en, Nej, men det, de är Ongoing, ju... ongoing, ongoing fairytale. Ja. Men de är ju väldigt skickliga- när de, när de gör de här lögnerna, Simon. Det, det är, som sagt, det får man ju ge dem. Och, och de, alltså, de är ju så bra på det här också- att haka ihop lögner med andra lögner. Så att om man ifrågasätter en sak- så kan man inte göra det. För att, för att det finns en annan sak- som, som så att säga bekräftar det. Och det jag tänker på nu- och det får jag ju väldigt ödmjukt erkänna att jag var själv fast ganska länge i det. Och det är ju det här att jag kunde ju inte titta och titta på och förstå att fysiken faktiskt inte tillåter att raketer fungerar i vakuum. Och anledningen till att jag inte kunde göra det, det var det för att jag tyckte att det måste ju vara så att vi har satelliter. För att annars hade ju inte GPS och, mm. och satellit-TV fungerat. Nej. Så att jag, kunde liksom inte, jag, jag kunde inte ifrågasätta en sak för att den andra saken måste finnas. Och sen kunde jag inte riktigt börja titta på det heller. Då. Men sen så började jag till slut då bearbeta det här med satelliter. Och hur är det egentligen? Och då upptäcker man ju snart att ja, men det, det, det finns ju, eh, vad heter det, låran och däckan. Ja. Alltså det, det mm. jag pratar om nu det var att det fanns alltså, Det finns positioneringssystem som fungerar alldeles utmärkt. Utan helt satelliter helt, Absolut. Helt ja, Och det var ju liksom när. Men sen hakar man ju fast då det här med positioneringssystem. Hakar man ju fast i satellitshökset i med GPS då. Man sa ah, nu nu så sköts all positionering med hjälp av satelliter bla bla. bla. Och mm. sen så fick man ju till det här med tv också då för alltså långdistans tv-sändningar det har man också kunnat göra väldigt framgångsrikt genom att man kan studsa tv-sändningar man kan studsa de signalerna på jonosfären eh, på engelska kallas det skywave och på svenska så kallas det rymdvåg och det kommer jag ihåg när jag var i lumpen så fick jag hålla på lite med radio och då, då snackar man ju om det här med rymdvåg då, att, att radiovågarna de studsar på atmosfären och sen ja, är det ju också så att de flesta våra tv-sändningar de går ju i de här eh, kablarna mm. under Atlanten va? Mm. Men det här med tv det hakar man ju också fast i eh, satellithoxet då. Och mm. en annan sak som man kan säga också bara, nu, nu kanske vi glider ifrån det här ämnet lite men alltså då, då den här satellit tvn hade sitt genombrott det var ju på 90-talet mm. och det som gjorde att man kunde börja sända tv-sändningar mm. med hjälp av Skywave, alltså rymdvåg Det var ju det att man kunde Man kunde börja komprimera TV-signalerna mm. Och det var ju för, för att man hade Man började kunna göra DA-omvandlare Alltså man, man kunde liksom Sända digitala signaler med lite felkorrigering Och såna grejer och sen kunde man göra om Det till en analog TV-signal och då var det plötsligt möjligt Mm. Att få ner bandbredden på en tv-sändning så pass mycket så att mm. man kunde uh, klara det. Uh, att skicka sådana här signaler till ett hushåll uh, med uh, enkel teknik: den här lilla parabolen som, som fångar in de här vågorna. Då, va? Mm. Men det, det har ju vi fått lära oss är satellit-tv: då. Ja. Mm. Ja. Nej men, men, men i 20-talet Guglielmo Marconi var det han som uh, upptäckte att man kunde studsa radiosignaler och snacka med Australien från Italien Och jag, menar, ja, jag det, det, ja. det, det, det har ju funnits långt för det så att det lite kom fram ja. i, i våran i, ja. in our world tale mm. Nej men de så. är så otroligt kul på det här att haka upp en lögn i en annan liksom Mm. Så att uh, ja. Men mm. uh, som sagt, vi hoppar ifrån ämnet lite här. Vi var Precis, vi var på Göteborgs astronomiska klubb och ja. pratade lite med dem. Och de var ju inte särskilt uh, öppna eller nyfikna kring mm. den här typen av idéer. Och det utmynnade ju en diskussion på deras Facebook-sida mm. som ingen tyvärr kan läsa längre. Nej. Hur var det? Du, det var väl du som börja då lägga in någonting där Martin Eller hur? Ja jag tänkte att eh, nu när Simon ska komma till, till Göteborg i februari eh, så är det väl dags att börja bearbeta de astronomiska klubbar som finns här i närheten och se om det finns något intresse för att eh, Simon kan komma till deras sällskap och, och berätta lite om sin eh, modell och så alltså kan man ju liksom testa sina vetenskapliga metoder och, och så om de då inte tror på den att eh, ja, då kan de ju sabla ner den i så fall eh. Men äh, ja, mm. så då måste man ju besöka dem och ta kontakt med dem och visa att man finns och så. Så att då tänkte jag, då, då lägger jag till oss i de här Facebook-grupperna och äh, går och besöker deras äh, evenemang. Så då äh, hittar jag det här och så, så till på nu går vi dit och så äh, ser vi om vi kan äh, göra lite reklam för boken och se hur det tas emot. Äh, och äh, jag vill Nej, då... ja, vi lyssnar Ja. Mm. Ja, då började jag med samma och, och, och tänkte på att jag skulle vara det var liksom en, en gimmick för att jag skulle sälja min bok va? mm. det, var, det, var, det var det som de interpreterade det först att det här var ju bara några stolar som ville sälja en bok men, men vi diskuterade då på den här Facebook-sidan uh, Göteborgs astronomiska, vad heter den? Klubb. det, är en massa det Astronomiska klubb, ja. Klubb, ja. ja. Och det blir ju fort många, många frågor och svar. Och det är nästan 64 64 samtal, liksom. Mm. Men kort sagt så bara de stängde den, den Facebook-sidan. Mm. Och det tycker jag är lite tasket för att jag menar kommer man inte liksom i alla fall kunna prata med människor, kommunicera om nya idéer. Ska mm. vi liksom i, i, mellan varandra, jag, menar, jag, jag tror inte att GTB-astronomiska klubb är någon, eh, va? är någon officiell konstig organisation. Jag, jag, det, det är bara det att de reagerade så att de stängde hela diskussionen. Mm. Och det är lite konstigt i alla fall. Det, det är lite trist. Ja, det är det. För att mm. äh, man, man skulle ju ändå kunna i våra dagar diskutera helt. menar, vi, vi, vi skrev ju lugna och sansade jag menar, sens, sensible posts. Ja. Äh, tror jag. Mm. Äh, så att, men, jag menar, men det var ju inte så många som kommenterade. Det var ju en som kommenterade ganska mycket och han var ju kritisk mot det. Men sen så vet man ju i och för sig inte hur många det är som har läst den här diskussionen med intresse och inte att ge sig in i den. Så att uh, det, det mm. jag tänker också. Ja, till exempel jag, jag, jag, jag, så det, det blev ju då polemik över, över att jag, jag äh, boken då man måste betala för att läsa boken och man måste betala lite grann för att komma in i och läsa boken på min webbplats Och då sa jag, jag menar, då, då kan jag ge dig en fri, fri inträde till webbplatsen han, han svarar inte till mig han han uh, Paul mm. som var väldigt uh, han är en väld han han han vet mycket om astronomi han heter Paul mm. och uh, men han vägrade då liksom att ta min inbjudan att att få och läsa gratis min bok men varför det jag menar jag har han så lite tid i sitt liv och, mm. och i alla fall ta kanske en, en söndag och läsa boken Mm. En, enda, en enda dag det kan, det, för en människa som har honom det tar det bara en dag tror jag, eller två och läser mm. min bok min bok är bara 220 sidor mm. kanske tre dagar men i alla fall eh, den är liksom bara förnekande det, det är liksom förnekning av no någonting som kan vara nytt i, i vetenskap jag tycker jag är lite short-sighted, som ni heter på, på engelska. Mm. Förlåt, jag, jag, jag, som ni vet så, så pratar ja, jag ja. svenska väldigt ofta. Jag hittar nej, inte orden här på svenska. Men, nej, det är väldigt äh. tragiskt att, att och det är ju, alltså, vi är ju intoktinerade, alltså, man är ju så alltså, vi får, fettad. Alltså, och det är ju någonting som man har hört liksom, sedan man gick i skolan, det här med att den moderna vetenskapen den började i princip när eh, eh, vad heter han? Kepler eh, kunde fastslå den koperniska modellen. Då, att han kunde beskriva den med sina matematiska ekvationer. Mm. Mm. Men eh, det du har kunnat visa, Simon, det är ju det att den, den koperniska modellen den håller tyvärr inte. Den har eh, hur mycket problem och motsägelser sig som helst. Det, ja. det funkar inte va. Nej, det har grova problem, grova problem i, ja. i många, i ja. många liksom, geometriska sammanhang och i menar Newton själv har ju blivit igen uh, again and again and again. Har har Newtons teorier blivit ifrågasatta. Av, av de största vetenskapsmän i världen. Mm. Och, och det, det kan ingen neka. Det, det har man mm. sett. Det har, det har gått fram och fram. Men år, år efter år så har det liksom varit nya äh, observationer som vi att, ser att Newtons teorier liksom inte fungerar. Men då, då, kom det, då har det alltid kommit fram en, en, en, en grupp av ja, lik, nästan lika kända vetenskapsmän som har liksom räddat honom mm. och det, det som jag säger nu är kan man läsa bara, jag har ju läst nu i sex år alla möjliga böcker i, i fem språk för det, tack och lov så pratar jag fram fem språk och då, då har jag kunnat läsa överallt ehm, människor som säger nej men Newton hade ju ganska bra idéer men sen så blev de motvisade men sen så så har de liksom klarat att få dem till att stämma i alla fall. Och det, det, det har de gjort med enorma liksom förvrängningar. Och till exempel månen är den närmaste objekten vi har. Och mån, the moon theory, är den minst confirmed av alla. Det, det är ganska ironiskt. Jag, jag håller på att jobba med det nu. Alltså mm. the moon, moon theory... Månen, eh, alltså vi här ska se lite konstigt och, som, och en väldigt komplicerad, eh, liksom motion den har runt omkring oss. Men <coughs> den, den, den, den största det största problemet med månen är att den liksom accelererar och, i, och decelererar och det heter eversion. Alltså den den rör sig liksom lite till vänster och lite till höger. 1,2 grader så där uh, varje månad som den åker runt oss. Och sen ser är det också en, en, en uh, annual uh, anomaly som Tycho Brahe upptäckte. Tycho Brahe var jättebra. Han, han upptäckte mm. många saker. Och De har aldrig blivit uppklar, uppklarade de här sakerna. De har inte det. Det, det är bara det om vi inte... Om vi inte forskar så, så, så tror vi att de har blivit uppklarade. Men de har inte det. Nej. Så det, det är liksom... Det, vi har, nu snackar om månen va? som är, skulle vara liksom den närmaste objekten vi har i rymden. De har inte klarat att förstå precis... Va? När månen kommer tillbaka precis, eh, Exakt när den kommer tillbaka Och, och, och kymmer solen det är, allt, det, det är nu 1400 terms Som de brukar För att få det till att stämma Ja det är Nej, men jag, jag måste säga, du, du håller ju på Och, och titta på detta nu och skriver om det Och eh, du tänkte väl släppa eh, Den artikeln På eh, Clothes Forum sen va När ja. du är klar Ja nu ja, är klar Ja, så alltså vi väntar med spänning på det. Det hoppas ni, ni som lyssnar gör också. Och, och Så att gå och titta där ibland på, på cluesforum.info. Och där finns ju även den här eh, historien om vad som hände på Göteborgs astronomiska klubb. Eh, Dokumenterad. Men sen var det ju faktiskt också så, vill jag säga att den här eh, diskussionen tog vi upp också på... Uh, Chalmers Argonautiska klubb heter de Martin uh, Aerospace Club S Ja just det förlåt Chalmers Aerospace Club mm. Och det där har ju faktiskt i diskussionen Fått uh, vara kvar mm. uh, Och uh, jag, jag jag är inte inbjuden. Nej just det du blir utesluten här ifrån Så alltså, du kan inte mm. gå in och titta på den Och det är ju också mm. väldigt uh, Störande att, mm. att, att, att det är så. Vilket är, det är jättetråkigt. Men eh, det, där har det i alla fall varit en, en liksom saklig eh, diskussion tycker jag. Men det är ju väldigt intressant också när man, när man liksom ser på de här argumenten som finns då för och emot olika saker. Då, va? Som man, exempel, Och det har ju det också skrivit om på, på Clubs det här med att om man lägger fram den här eh, teorin som du har, Simon, att det kan faktiskt vara så att Mars är solens binära kompanjon. Alltså att, att Mars och solen är ett binärstjärnpar, då får man ju genast höra att nej, men det går inte. Uh, Mars är alldeles för liten. Mm. Det kan inte vara en binär kompanjon till solen. Aha. Mm. Men sen är det ju då ett observerbart faktum att Sirius A och Sirius B de har alltså exakt samma storleksförhållande till varandra ja. som Solen och Mars har. Precis. Och då säger man istället att ja, nej, men uh, uh, det, så kan det vara liksom. Uh, Sirius nej, A och Sirius B de kan vara binära binärkombinioner men, men, men det kan inte vara så med Solen och Mars för Mars är för liten. Mm. Alltså det är ju, man slår ju fullständigt knut på sig själva va? Och ja, för att jag alltså, menar, ja. för, för, för, ja, kanske våra lyssnare vill veta mer exakt. De är nästan exakt samma, alltså storhetsförhållanden mellan Sirius A som är vår starkaste stjärna, den största stjärnan vi har i, i, i, i himlen, har ju då en, en kompanjon som heter Sirius B. Och Sirius B är så jävla liten som den är. Den är bara 0,4888 procent av den stora Sirius A. Mm. Medan Mars är 0,4881 procent av, av solen. Så mm. det är de nästan samma. Jag menar, det är väldigt väldigt lite skillnad. Med... Det kan ju nästan, man kan nästan säga mätfel. Liksom, eller inom felmarginalen. Ja, inom, inom felmarginalen. Ja. Mm. Så men jag menar... Det är redan en fantastisk sammanträff eller koincidens. Men sen är det inte bara det. Det är att eh, de har beräknat hur nära och hur långt kommer Sirius B från A under tiden. Hur, hur, hur, hur nära kommer den och hur långt kommer den från, från sin eh, moders kärna? Eh, den mm. proportionen är också densamma som Mars och solen. Mars och solen, alltså Mars kommer jättenära uh, och ibland läng långt bort. Och den proportionen av alltså the distance between the two, mm. uh, the maximum and minimum distances are the same. Mm. Så so, nästan the same. Så so, uh, då har vi då liksom en uh, testimoni upp i här. Vi, vi kan titta upp i våra teleskop och se Sirius A och Sirius B behärska sig som de behärskar sig och, och, och, och hur stora de är. Och de är. De ser ut som precis som Mars och Solen. Mm. Som jag menar är en binary system. Och, och in, ingen ingen ingen kontesterar att Sirius A och Sirius B är en binary system. Det vet det, det är alla, alla eniga med. Mm. Så, okej, okay, vad ska vi säga om det? Detta är då vi snackar om den kärnan som är den starkaste vi har. Mm. Kanske, jag menar, jag säger inte den närmaste. det, det den är bland de fem närmaste i alla fall. Men um, det, det är så också att, att, um, att uh, man tror, det finns en fransk uh, research team som menar att det finns en Sirius C också, en tredje mm. Objekter. Och den skulle vara då Emellan de två. Ja men då är det kanske Sirius C, the twin of Earth. Ja precis. Det är som ja. gjort den här då. Nej och det jag tycker det är så intressant. Med detta också då att jag menar här har vi då proportioner som är exakt de samma mellan Sirius A och Sirius B och solen och Mars. Och Så det gör ju det rimligt att sätta upp den hypotesen då att solen och Mars skulle kunna vara binära kompanjoner. Och det var ju någonting som till exempel Tycho Brahe och eh, den här indiska astronomen också som, som har har fram fram fram fram fram fram fram fram ja. Precis. Mm. -hmm. Mm. -hmm innan man visste någonting om binärstjärnor överhuvudtaget här på jorden så har ju de gjort modeller där mm. Mars och Solen har skärande banor precis som den här och, och rör sig på det sättet som man kan se att Sirius A och B gör då alltså utifrån observationer här på jorden så har de kommit fram till ja. den modellen Men låt mig berätta, eftersom du ja. nämnde, du nämnde får... nu Patani Ja så låt mig berätta, hur upptäckte jag Patanisamanta? Jag fick åka till Indien för att veta om existensen av hans teori till och med. Jag men jag fick åka till Indien i 2014. Och träff, för att jag ville träffa en, en gammal astronom där som... Du vet, i Indien har de alltid sagt att vi lever ett geocentriskt system. Uh, och han är astronomen. Heter uh, Balachandra Rao. 75 år gammal. Och, och jobbar fortfarande i ett universitet. Och han. Uh, han, tog, han, han, han lyssnade på mig. I, I tre och en halv timmar. Mm. Uh, det var när jag hade. Liksom bara gjort min första draft. Av, av min bok. Mm. Och. Uh, då gav han mig en av hans böcker. Och där i hans bok. Han är, han är en, alltså en astronomy-historian. Och han, han, i hans bok hittar jag patanis modell som, som var exakt samma som Tycho Braheys. Mm. Exakt samma som Tycho Brahes. Hur, hur menar Två helt olika, helt olika, annorlunda um, astronomer kom till samma konklusion. Alltså att solen och Mars have intersecting orbits. Mm. Alltså de kryssar varandra. Och, och det liksom var ju fantastiskt för mig. Jag, jag, när jag flög tillbaka från Indien så läste jag den boken. Och det var liksom som en det var fantastiskt bara. Jag, jag hade inte ens hittat det på internet, vet du. Man kan ju då leta så mycket som helst på internet. men jag hittar inte vad Patani modell verkligen eh, beskrev. Nej. så jag fick åka till Indien för, för att veta en gång om som Amanta och han är considered the greatest naked eye astronomer of India. han brukade, ingen teleskop men han tittade då eh, på stjärnorna i hela hans liv stjärnorna och planeterna du vet, teleskop det är inte det, är, teleskop när de uppfann teleskopen så gjorde det inte detta enklare att förstå hur våra planeter rör sig. Ett teleskop gör bara att du ser lite närmare på en, en, ett objekt. Men det hjälper inte att se relativ, relativa rörelserna mellan de olika Nej. sakerna som runt oss. Det var, ju, det var ju på gamla tider som människor som hade mycket, mycket mer tid och, och tålamod. Där kunde de förstå hur, hur uh, våra solsystem fungerar. men Medan ens teleskop har gjort att vi har liksom stängt våra ögon och liksom fokuserat på, på små saker. Men det hjälper oss inte att förstå hur de rör sig mellan varandra. Ja. Förstår du vad jag säger? Mm. Det är därför jag tycker att bra och Batanis Samanta, som inte hade teleskop, är mycket bättre enligt mig. Mycket bättre astronomer än alla de andra. Mm. Att de som kommer efterpå bara fokuserar deras teleskop på en, en annan objekt. Men det hjälper du, dem inte att förstå hur de rör, rör, rör, rör mellan varandra. Nej, då mellan... blir det strutfotboll av det som vi säger i Göteborg. Ja. Vet du vad strutfotboll är? Som man? Nej. Det är när man sätter, man, man sätter en strut på så här va? så att man bara ser lite lite grann. Och ja. Sen så ska man spela fotboll. Yeah. Och det är ju inte så lätt, va? För man ser ju inte hela planen, utan man ser ah. ju bara lite grejer. Mm. Mm. Mm. Mm. Jag mm. sådär. Jag menar... Ja, men det är inte så lätt. Och sen måste jag säga att Jag satt här faktiskt och, och, och gogglade. Ah. Och det var inte lätt, men jag hittade faktiskt. Och det var en rätt intressant sida. Jag sökte på eh, Patani Samantha Solar System. Mm. Och då fick jag faktiskt när jag när jag gjorde när jag slog över på Images, så hittade jag faktiskt en. en eh, en bild på den här solsystemsmodellen. Och sen så hittar jag faktiskt en intressant sida här. Jag har nästan skickat den här länken här. Mm. Uh, för den verkar vara. Uh, Samantha. Ja. Chandra Chandrasekhar. Jet waiting for recognition. Ja. Det är någon som kallar sig. Space Hunter som har skrivit en blogg. här Det är den, Astronomy. och sen hittat. har hittat. där har du hittat. Och sen så står det här lite längre ner. Planetary Model by Patani Samantha Ja. Mm. Nej, men det är ju inte lätt om man inte vet exakt vad man ska söka på. Menar, sånt här, sånt här men, borde ju liksom finnas i, i astronomins historia. Men alltså, hittar du hans prata, modell? det? Ja. sorry. Förlåt om ja. jag avbryter. Hittar du hans modell? Alltså grafiska modellen? Ja, jag hittade ja, faktiskt den här där jag vet inte om den är, om den är korrekt och det, det ser ut som Mars ligger i en vanlig bana som de andra planeterna men den skär i alla fall med i bana kan man se. Den modellen har jag bara i den här boken som, som den indianska astronomen gav mig. Den korrekta modellen. Ja. Jag har inte hittat det på internet. Kanske Nej. du... Kanske du hittade den som jag nu har publicerat på min forum. Men, ja. men, men själva grafiska modellen har jag inte hittat. Så, mm. så jag menar, det är saker som man måste leta sig fram till. Mm. Mm. Så jag menar, vem vet detta? Väldigt få människor vet i hela världen att och Brahe och Pattani Samantha kom till samma konklusion. Och det är en väldigt speciell konklusion. Mm. Att, att alltså solen och Mars kryssar varandra. Mm. Och det ser ju precis ut som en binärsystem. Ja, precis. Det bekräftas ju de här modellerna, bekräftas ju av vad vi nu har kunnat lära oss om binärsystem. Mm. Och hur de ser ut. Men det är ju faktiskt ingen annan än du Simon som har påpekat det här förhållandet. Att Sirius <laughs> A och Sirius B Ja. Är, har precis samma storleksförhållande som solen och Mars. Nej, det, jag, det, jag, det är faktiskt jag som har gjort det. Ja. När ja. ja. mm. mm. ja, man tänker ja, i, på i, dem. I, i, ja. Ja. Mm. Ja, jag tänker på bemötandet där: att hur, hur de försöker diskvalificera din modell, äh, inte genom att titta på vad du faktiskt säger utan äh, vem det är som säger det och vad, vad är det för annat. Som du har publicerat och bara genom det kunna misskreditera äh, att liksom motivera sig själva att man inte behöver sätta sig in i det materialet som Nej. berör deras område. Äh, och det är <coughs> Martin, ju så, Martin, ja. Martin, Martin, de säger ju till och med: Det finns äh, väldigt lärda människor som säger: ja Du går, du, du, du, du, du går tillbaka i tiden med saker som har uh, blivit disproved. Men på samma gång. Så, så vet alla ärliga astronomer att Tycho Brahe hade fantastiska uh, data. Det är de mest uh, accurate uh, observations ever made. I mean, hur, hur kan en, en ärlig astronom säga till mig? Ja, du går tillbaka i tiden. Du har, du, har, du liksom ligger bakom. Du vill gå tillbaka till medeltiden där uh, Tycho Brahe som nu har nu blivit disproved. Nej, Tycho Brahe, ingen ärlig astronom kan säga att Tycho Brahe var en, var en, var en stolling Eller var en, var en, vad heter det på svenska? En, en clown. Tycho mm. Brahe var jättebra, men sant? Det, är bara det, att han, han, det bara fattades några saker som han inte kunde förstå på den tiden. För att de hade, på den tiden i 1600-talet så visste de inte att det fanns binärsystem. De visste inte om en enda binärsystem. De visste inte att stjärnor att snurrar runt varandra. Okej? Okay? Mm. De hade inte hittat en enda stjärna eh, med en liten kompanjon som snullar runt omkring den stora stjärnan. Men nu vet vi att 85% av stjärnorna som vi har i rymden är binärstjärnor. 85%! Mm. Det, det är också någonting som de, några säger. Nej, det är väl 50 60 procent. Nej. Nej. Nej. De de fortsätter att hitta mer och mer, mer och mer binärsystem. Kanske det blir 90 procent, och om det blir 95 procent, om det blir 100 procent, så är det ju game over, inte sant? Mm. Om, om, om 100 procent av scenen som vi har i rymden är binära, så måste vi också vara binära, inte sant? Mm. Uh, men, men nu, nu, nu, nu är det många som säger 80-85%. 85%, 85 av kärnorna- är egentligen två stjärnor. Mm. Förstår ni vad jag säger? Alltså- mm. eh, om du ser en stjärna- på natt, Du går ut i, i trädgården- titta tittar på en stjärna- då kan du vara ganska säker på att den har en liten stjärna- som åker runt den kärna som du ser. Men den lilla stjärnan kan du inte se- för att den är liten. Den, den kan du inte se- mm. Så so, double stars are the rule of this universe. It's the rule of the universe enligt mig. Uh -huh. nu, nu måste jag vänta kanske uh, tusen år till för att uh, konfirmera detta. Och jag kommer inte att leva tusen år till. Men jag menar, <laughs> jag menar att alla stjärnor är binära. Alla stjärnor är double systems. Då måste vi också vara det. Uh, och vem precis, är vår kompanjon? Mars. Mars ja. var ju problemet Mars var det stora problemet För alla astronomer i 400 år sedan Kepler kunde inte förstå vad fan Mars gjorde det, ja. det var, Mars var problemet För att den gör en så konstig ja, Motion Runt omkring oss mm. Och Mars var problemet mm. Mm. Ja, Nu är det löst Nu är det löst Mm. Tror, tror, tror du Mars är en stjärna eller är det en planet? Vet du om man har sett om, om Mars har faser ah, okay. som gör att den inte är en lysande kropp? Okej, okay, mm. okej, okay, here we go. Okay. <laughs> då har du inte läst min sista, min sista post på Shoes Forum. Nej, berätta. <coughs> jo, då är det så att uh, Sirius B, vi snackade ju om Sirius A och B förut va? Mm. Sirius B är den lilla, lilla, lilla kompanjonen av Sirius A. Sirius B är uh, officiellt, de säger att det är en white dwarf. En vit uh, vad heter det? Dwarf. Ja, en hvit ja. ja. Och då kan du gå nu idag, då kan du gå på Wikipedia och så du att white dwarfs, the evolution of white dwarfs under tiden de är vita, men sen så blir de sakta uh, gula och sen så blir de röda. Mm. White dwarfs blir under tiden röda. Vad har vi, vilken planet, Martin, vilken planet uh, som du vet om är röd? Ja, Mars verkar <laughs> ju ja. röd. Ja, men då kanske, då kanske Mars är en gammal white dwarf. Inte sant? Mm. Mm. Den har blivit röd nu. Det, och där, i min post så, så lämnar jag Jeff Wolinski och uh, en annan kille. Det är två killar som har gjort väldigt, väldigt, väldigt djupa studier om. De, de menar att alla objekt som vi har i rymden har varit stjärnor. Alltså vi kallar dem planeter och vi kallar dem månader men de har, de har varit stjärnor också. Alltså mm. Mars har varit en stjärna. Nu är en liten en en black dwarf och det kan du se också på Wikipedia. White dwarfs evolve into black dwarfs och Jeff Bolinski säger att Mars är en black dwarf. Det har jättelånga uh, studier som är att mars är en black dwarf. Black betyder då röd för att har kommit till den sista stadium av evolution. Jag mm. så att den Black uh, Dwarf, Blacks... den, den ser röd ut. Den, den är, är röd, så. den är röd. Ja, den är röd. Ja, men då sänder, då sänder den alltså ut eget ljus, då, om jag förstår rätt, uh, Simon. Det behöver inte, den behöver inte uh, eget ljus, den, den, den, solen ly, ly, lyser på den. Ja, ja, men om det är en stjärna i sitt sista stadio, att den är uh, röd... Uh, den brinner inte längre, så det, det är vår sol. Mm -hmm. De är mycket yngre, mycket yngre stjärnor. Våran solen är mycket yngre stjärnor. Och, och, och, och deras um, Ritais um, uh, Wolinski och Barrington Taylor. Jeff Wolinski och Barrington Taylor säger att um, uh, vad de har kommit fram till att gamla stjärnor uh, uh, åker runt yngre stjärnor. Ja, de mm. åker runt. och och mars en gammal stjärna som åker runt en yngre stjärna som är solen. Det är en massiv det är en stjärna som precis har slocknat då kan ja. man säga och då är den då är den röd i början då. Nej, för det det där är alltså jag menar nu när man förstår att man måste ju eh, verkligen vara öppen och ifrågasätta allt liksom och och jag menar om man då tittar på teorier och, och ser på rimligheten så, så tycker jag ju den här Jeffrey Wolinskis eh, idé om hur saker hänger ihop här. Jag menar vi pratar om stjärnor och planeter och månar mm. men det han säger det är ju att det är ju samma himlakropp i olika stadier va? Ja. Att vi har en stjärna och sen så slocknar stjärnan och sen så kan det ske en, en, en process därför För stjärnan är ju fortfarande varm inuti världen. Ja? Den glöder ju fortfarande inuti. Och så blir det vi har ju vett och helium. Och sen så småningom så blir det vatten. Då blir den vattenvärd Och jag menar om vi tittar på vårt eget solsystem så har vi ju Jupiter och, och vi har ju var, Saturnus och Uranus som, mm. som är. Eller Neptunus är det som är blå, fäster man. Vi har ju lava som kommer in ut från våra vulkaner ibland. Ja, ja, ja. Jo, precis. Det, det, det är ju det, det, är det man kommer till sen. Va? Då, då, då är det ju så att, att jorden är en gammal stjärna. Va? Och det är därför den är så het inuti. Det är därför det har en massa lava inuti. För ja. att den, den glöder ja, men, lite fortfarande. Jag tycker det låter ganska rimligt. Ja, jag tycker också det. Och sen så, allt eftersom årmiljonerna går så, så avtar all... Uh, aktivitet och de slocknar helt och så blir de väl en måne till slut då. Ja, en, en, en, en grå och featureless måne. Ja. Och måne, vår måne är en ännu äldre stjärna. Mm. Och så vidare. Hur bildas Mm. Jag, ä... jag tycker det låter ganska förnuftigt faktiskt. Mm. hur bildas de nya stjärnorna i så fall så? Om solen är yngre än jorden? och. och det det, det är frågan. Jag hoppas att det bildes nya stjärnor. För att annars så måste man tänka sig att vår universum <går> blir bara en black hole en dag. Alltså att det blir bara svart. Mm. Mm. Allting släcks. Det, det hoppas vi inte händer. Och det, det. Jag, menar, jag, jag menar inte att jag har... Så... <går> jag har ju inte svar till alla frågor här. Men Nej. att stjärnor kan bli planeter, det tycker jag är förnuftigt. Mm. Vi, vi kallar dem planeter. men Mars är den enda röda saken vi har. Den är väldigt röd om du fotograferar den med ett bra teleskop. Så är den orange röd. Mm. Ja, men det finns inga andra äh, objekt. Jupiter är inte röd, äh, Neptun är inte röd, äh, Saturn är inte röd. Bara Mars. Det är bara Mars som är röd. Så. Okay. Mm. Mm. Så, so, so, think about it. Mm. Mm. Jätteintressant. Jag bara kommer att tänka på det. Vad tror du om supernova då? För jag menar, tycker bra såg en, en supernova. Och det är väl en tillförlitlig observation. <laughs> Men, mm. ja. Kan man fundera. Det är kanske är en stjärna som tänds då, man vet inte. Nej, vi kan inte ha svar på allt Nej, vi kan inte ha svar på allt nej. Men, nej, nej. men jag menar Vi har ju en, en massa Kometer och sånt Med långa svanser och sånt som åker runt Och så mm. och, Det finns en, en massa saker som åker runt oss Och mm. vi bara Följer då Keplers och Newtons lagar För att beskriva dem men Och säger då att de har Fruktansvärda paraboliska barn. Ja, det, det, det är möjligt också. Jag menar, mm. där, där, ligger, där, där kanske jag har ett problem. Jag vet inte precis. Jag, jag, jag menar ju att vår solsystem, äh, att alla omloppsbanor är helt runda. De är inte elliptiska. Men mm. det kan ju vara så, möjligtvis, att det finns äh, asteroider och kometer som har Eliftiska barn, jag vet inte. Jag, jag, jag, jag har inte liksom kommit fram så långt sen nu att svara på den frågan. Mm. Men, Men Kanske, äh, kanske är de cirkulära också, bara att uh, centrum ligger ganska mycket offset. Kan det inte vara något sånt då? Jo, det kan det vara. Det kan det vara att de är bara excentriska. De är mm. excentriska. Vi förstår inte uh, det, att de är excentriska bara. De ligger liksom off center Mm. Och den kan vara lika runda som alla de andra. Men det, det att, vi har kommit, att Kepler kom fram till att det var, våra elliptiska barn är ju, enligt mig, väldigt klart. Det är för att de inte förstod att vi rör oss sakta meter i 1,6-metertimmen. Och därför kommer vi till att se alla saker som går runt oss. Att de accelererar och decelererar. sakta de saktare och fortare, saktare och fortare. Över de sex månaderna, uh, liksom sommarmånaderna och vintermånaderna så kommer de att åka saktare och fortare. Och därför kommer vi till att komma till konklusionen att de är elliptiska. Men de är inte elliptiska, banorna av våra egna planeter. Of our celestial around this this solar system. Mm, de är runda fast det är att de är, de är så gör, eller de är, de är runda och vi har bevisat det med Taikasium. Patrick mm. som håller på att jobba nu med Taikasium. Och, och vi går fram och tillbaka tusen år framåt och tusen år. Tu, tusen år. Flera tusen år fram och tillbaka. Och det stämmer med observationer. Jag menar När vi, när vi går bakåt med observationer som har blivit observerade och så har blivit katalo i kataloger. De stämmer. Precis. Mm. Med precis runda banor. Mm. Så det behövs ingen elliptisk motion i vårt system. Det Nej, och det, och det är ju så. Det här säger vi ju faktiskt inte bara för att skryta. Men det är ju så att vi tillsammans här, vi har gjort den enda simuleringen av solsystemet som är geometriskt korrekt, som stämmer överens med de observationer man kan göra. Ja. Det finns ju flera saker som eh, när man börjar titta på den koperniska modellen som inte är möjliga. Och en sak som man kan titta på direkt är ju det här att man kan konstatera då att, att marspassager, det vill säga när, när mm. mars är närmast jorden, mm. de är oregelbundna. Mm. Ibland så, så, så kommer mars tillbaka mm. eh, tidigare än den gör de andra gångerna. Och närmare eller, eller längre bort? Ja, och, och skulle man då lägga in det i en, en Kopernis-modell där, där Mars ska befinna sig i omloppsbana utan, runt solen utanför jorden. Det går liksom inte för att i så fall så måste Mars eh, ha någon slags eh, extra raket så att den tar lite fart. <laughs> någon gång Jag får gå en äh, straffru straffrunda. <laughs> Ja, nej ja. Det, det går ja. bara inte. Det är inte möjligt. Och sen nej, så har vi men... den här väldigt andra intressanta saker Och det är ju det att eh, Mars dyker upp, ligger i konjunktion med en stjärna som heter Delta Capricorni. Till och exempel, Den koperniska modellen så om man, man får slå lite så här. Va, men, men man hamnar i den positionen när, när eh, jorden ska vara på ena sidan solen. Och då så är Mars precis eh, framför den här stjärnan enligt den koperniska modellen då om man går in på Niv planetarium och tittar. Kan, det finns ju på Close Forum, det, är bara, det, det är inte svårt att hitta de här eh, fantastiska illustrationerna som Simon har gjort över det här. Och Man kan ju även eh, provköra det i, i Tarcosium-modellen och jämföra med Niv själv om man vill. Om man mm. vill bekräfta detta själv. Då, va? För att då är det så att solen, jorden ska vara på ena sidan solen och, och, och sen, sen kommer Mars. Och sen så ska Mars ligga framför Delta Capricorni. Och sen så när jorden ska vara på andra sidan solen så är Mars framför exakt samma stjärna. Och det går inte. Detta fungerar inte geometriskt. Det kan inte vara så. Det gör att den koperniska modellen är inte möjlig. Och ska för, ska att, här rören, alltså, för att, för att här då då skulle, och jorden och Mars skulle ha lo, rört sig sidlänges i 300 miljoner kilometer. Ja, och, och hur ska vi kunna ha samma stjärna bakom Mars i vägget eh, två omständigheterna. Mm. Hur kan vi ha samma stjärna bakom Mars när jorden och Mars är i samma line of sight mm. en dag? Mm. Och efter eh, två, 546 dagar 546, alltså ett och ett halvt år Så är vi på andra sidan Av vår uh, supposed uh, uh, Orbiter Så ska vi ha Samma skärna bakom Mars Det, det går inte Det går Nej. inte med, med Världslig fysik Alltså Du kan sätta fingret framför din näsa Och titta på en, en ett ljus Långt, långt, långt borta om du bara rör dig då hundra meter till sidan. Så kommer inte din, din, din, din finger vara i samma plan med den. Det är ljuset. Mm. Det kommer till att skiftas länge. Mm. Men enligt Copenicus system så ska det då kunna hända. Mm. Ja, i alla fall. Men, eh... Nej, och sen som man går in och slår in samma datum på, på Tecussium eh, 2D. Då, så, så ser man ju att då hamnar ju Mars. På samma ställe fast på olika avstånd från jorden. Ja. Och då funkar det ju. För då kan ju Mars vara framför samma stjärna. De här två olika datumen. Så att det kan de. Alltså det här funkar ju geometriskt. Ja på Dikosium. modell Men det funkar inte geometriskt i den koperniska Nej. modellen. Uh, I Tukosjöm så kommer so, so då Mars precis i linje. In a line of sight, same line of sight, efter 546 dagar så so kommer den samma uh, line of sight. Så det förklarar det. So, anyway. Yes. Mm -hmm. I'll be right back. Okej. Okay. Ja. ja, ta en liten paus. Ja, och vi kan ju passa på att berätta det då att den 24 februari så mm. kommer faktiskt Simon hit och håller en föreläsning om den här och, och Jag tänkte ju hjälpa till där så att det blir nog jag som kör eh, presentationen för att hålla det på på svenska. Jag får presentera dig och Simon. <laughs> ja, just det. Och det får du göra. Och, men sen så ska vi naturligtvis ha en, en väldigt lång diskussion och seminariestund där mm. vi snackar med Simon om det här och, och ställer alla frågor vi vill ställa. Så missa inte det den 24 mm. februari. Det är ett historiskt datum. Ja, absolut. Och Simon är ju här i Göteborg en, en vecka ungefär så vi tänkte se om det finns några sällskap som skulle vara intresserade av att få en privat... Förläsning och, och till exempel har vi försökt kontakta lite astronomiklubbar men intresset verkar ju vara svårt men kanske sådana ja, som så så inne på det. Mm. Ja mm. mm. Ja och sen så hade vi ju en en, en <går> landning på mars nu det var ju spännande NASA landade på mars, de ger sig aldrig Nej, det var det. vi pratade lite om i början ja. vi har redan varit igenom det, det va? Ja, men jag tänkte det här med psykologin kan man köra kanske att det, det i den Facebook-diskussionen så, så är det ju, söker ju skapa en av den gruppen upp guilt by association-argument för att slippa ta i de själva argumenten som Simon har i sin sociosystemsmodell. Så att, och det kommer jag ihåg att det får man ju lära sig mycket i skolan, det här med källkritik. Och det första man ska ta reda på då, det är ju, är källan tillförlitlig? Vad har den här källan publicerats för andra verk? Så att man överhuvudtaget ska lyssna på den. Vad, vad ja den just säga. det, det är vi ju drillade i va? Precis, mm. man ska aldrig titta på, på logiken och argumentet som sådant. Utan man ska titta på personen som framförde. det. Mm. Mm. Och det är ju så intressant för att i vetenskap så pratar man ju om någonting som heter ad hominen. Mm. Det vill säga att man argumenterar inte mot eller man, man, man diskuterar inte sakfrågan utan man diskuterar personen. personen. Eh, eller vilka det är som framför detta va? Mm. Och det, ja, och det, det, det, det händer, det, och det som händer hela tiden och vi har blivit lärt att tänka på detta sätt. Som du ser Pedrik, så har det hänt redan nu. Mm. Eh, det är några människor som gör kommunicerat med som säger att ja, ja, jag vill inte höra från Simon Schack för att han har ju konstiga idéer politiska idéer. Mm. Det, är, det är som att säga att jag, jag, jag tror inte det är som, jag, någon skulle säga Einstein. jag tror inte på Einstein för att han var sionist. Ha? Mm. Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag ifrågasätter inte Einstein för att han var en sionist. Ja, i fråga sätter Einstein för hans äh, vetenskapliga äh, uttalande. Mm. Äh, det, är, det är helt separata saker. Mm. Man kan ju inte man kan, inte. man kan inte liksom fokusera sin mening på att en människa som säger någonting har politiska meningen. När ni säger om, om vetenskap. Mm. är mm. ja? Det säger så det fungerar här i Sverige oftast att man, man söker det bara för att slippa diskutera frågan. Och, och ja, det. Mm. Inte i Sverige bara, det är inte bara i Sverige. Nej. Martin. <laughs> I hela världen. det är globalt. det är lite groteskt det är det man det är det är det det är det är han, han killen, han, han tror sådana saker så då, då kan jag inte tro på någonting som man säger. Mm. Uh, har vi en hjärna? Can, can we, do we have discernment? Kan vi skilja saker från uh, andra? Jag menar, jag visste precis att detta skulle hända. När jag började um, forskastronomi astronomi så tänkte jag, åh oh, herregud, nu kommer de människor att säga Ah, Simon... Han, han, han är ju en som säger att 9-11 var fake. Så då kan jag inte tro på någonting som han säger. Eftersom jag inte tror på hans 9-11-research. Ja. Mm. Ja, men det, jag, jag förväntar mig det. det är perfekt. Och det, det är precis så som detta har startat nu. Mm. Nu har jag gjort den här boken. till Ty Det Tychus, och Och... Äh, de första impressions ja, ja, ja, ja, jag får från människor är att, att att de går och ser på vem jag är då, vad har jag gjort förut i mitt liv vad har jag gjort förut i mitt liv va? vad, vad tänker Simon Schack uh, hur, va, vad är det hans meningar om världen det har ju ingenting mer att kunna göra här i detta sammanhanget. Mm. vi snakkar om vi snackar om solsystemet och, och, och fakta om solsystemet. Och jag menar att jag har lagt fram några fakta. Och jag hoppas att någon tar lite, lite lite tid att titta på de här sakerna. De här Faktuella saker. Sakliga sakerna som jag har presenterat. Mm. Jag tänkte tänkt att här är lite filosofisk fråga. För vi använder ju faktiskt, eller i alla fall jag använder mig av av samma metod. liksom att Aftonbladet har jag liksom läst i. Och där har jag upptäckt att de ljuger. Så alltså, tror inte jag på vad de säger. Eh, och liksom, eh, mm. Mm. Man, man liksom och, och då blir det ju att ja, den källan vill jag inte tro på. Men skillnaden är ju då att. Då har ju vi faktiskt kollat upp dem. Och fångat dem med olika eh, falsarium och, och lögner. Så att vi därigenom kan diskreditera dem. Men eh, deras metod är att inte. Äh, ens börja granska på grund av att äh, du säger saker om, om andra ting som de inte håller med om. Det, äh, de har ju inte gått hela vägen där och undersökt. Och, och, ja. äh, nej, vi... det, är lite, det är lite komplicerat, Martin. Det lite ja, det är det kanske. <laughs> ja, vet. ja, det var lite. Ja, vi, vi blir lite svimla lite grann för oss. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, det gör det. Ja. Men så är det, så är, så ja, är livet. Det... Så är detta livet. Mm. Vi lever, naja, vi, vi, vi, vi lever bra, i en, ja. en, en, en dvala av massa olika opinioner och tyckande och, och idéer. Men, men vi måste klara och vi måste klara med vår energi. vår kälor att komma fram till någonting som stämmer va mm. Mm. och, och det, det är så svårt med att leva på den här jorden mm. vi måste liksom uh, ja discern, vad heter det på svenska? discern Di to discern to ja, vad blir det? discern discern, alltså discern är alltså att <coughs> vad heter det på svenska? Uh, fördela detta och med det andra göra? oss kanske är en bra sån här Alltså Vi måste ju själv uh, Hitta våra sanningar Eller hur, hur tänker du? Ja, det, det är ungefär det jag försöker säga uh. Jag är inte så bra på att prata <laughs> Men, <laughs> men uh, Man måste ju då liksom Ja, ser skillnaden mellan vad som kan vara troligt och inte vara troligt. Mm. Jag vet inte hur jag ska säga detta. Nej, det, men jag tror jag förstår vad du menar. Och, sen, och det är ju så att det, det, det där, vad som är faktiskt sant och vad man kan konstatera med hjälp av, av logik och resonerande. Det kan ju ligga så långt ifrån det man alltid har trott varit sant och det man har fått lära sig. Och det blir ja. väldigt jobbigt. Det blir väldigt ja. jobbigt när jag måste inse det. det var väldigt, väldigt jobbigt för mig, alltså. Jag, jag tycker det var otroligt uh, obehagligt när man ja. började förstå det. Det har varit jobbigt det, för mig utanför. också. Det har varit ja. jobbigt för mig, det, var, det är jobbigt ja. för alla. Ja. Det är klart det är jobbigt. Det är mm. klart, det är jobbigt. Och, Patrick, och du säger ofta. Du säger ofta att eh, du. You're reminding us att när du kom först till och uh, uh, uh, uh, snackade på forumen så so, var mm. so det problem satelliter. Satellite, ja, okay, ja. so. Jag skulle förklara för er att det här med satelliter måste ju faktiskt finnas. ja, det sant? Jajamän. Och det är så härligt nu att höra dig säga ja men det var för liksom på den tiden så så hade det liksom inte... Det var någonting som inte hade klickat precis. Oh. Nej, det var väl det att jag hade gjort massa andra insikter. Liksom om det här med 9-11 och så vidare. Jag hade fått kasta iväg av så mycket av det jag, jag ansåg var sant. liksom. Och, och går det där väldigt fort så är det väldigt jobbigt. liksom. Och, och, och sen... Ja... Nej, det, jag, jag, jag kunde inte liksom, förstå att det inte var klart än. hur man ska uttrycka det va? <laughs> Nej, och, det, och det är ju också, också otäckt för att man liksom, man blir ju sådär också. Det är väl liksom också en, en, en sån här otäckt sak med de här, den här desinformationen som de sprider också då va. Som jag tänker till exempel på den här plattjordgrejen, liksom att då kan man ju nästan tänka sig att ja ja men jag får väl titta på det också då va? Mm. Det här med jordens form men, äh, Det är precis det de ville. Det ja precis, det är precis det de ville de vill, ja. det, ja, det Ja, ja. De vill liksom förrumpla allting. Men, liksom. men ska vi... För vi blir kontakter lite att Det finns ju en del ärliga sanningssökare som faktiskt har fastnat i det här träsket att jorden är platt. Kan vi liksom ge några... Eh, enkla argument eh, så att liksom vi kan spika igen det här eh, en gång nej, för alla liksom. nej, det går Ta inte, för nej. de där enkla argumenten så, så säger de bara att ja men jag har tittat på en Youtube eh, som eh, kullkastar de där eh, enkla självklara argumenten som du har så att det, det kan du inte komma med liksom men de kan ju inte de kan ju inte komma med några enkla argument tillbaks liksom det, är det, det som är nu, nu, ja. måste vi, nu måste vi hålla oss att, att inte vara äh, lika... Äh, ja, ja att inte vara lika liksom, typ arroganta tillbaka. Arroganta jag måste, tillbaka. Glöta, mm. ja. Men, ja, men Flat Earth fungerar inte. Det fungerar inte bara. Det fungerar ja. inte med Flat Earth. Det är så, så många saker. Jag menar, det det, det, det bara är bara lite jobbigt att, att för mig att skriva... Ja. En, en artikel om varför Earth inte kan vara. Men Jaha, men, äh, äh, så, så har vi en fla, flat jord. Okej. Okay. Och hur, hur, hur, hur beskriver vi då liksom äh, resten runt omkring oss och äh, så vidare. Så vidare så det, det, är, det är en fruktansvärt inte det är faktiskt en väldigt smart psyop det Detta misfattat som de har gjort Så att det ska vara så att Människor som Som Börjar tro att Allting är fake i våran värld Men då är också formen av vår värld Den är också fel Den är inte rund Det är väldigt smart faktiskt men mm. kan det vi ta det. några korta argument varför, vad är det de säger, de här plattjordarna, att solen... Ja, men jag jag, jag ja. kan gärna säga någonting där, ja. om, vi, om vi börjar med det här med jordens form då, va? eller om man pratar vetenskap, om man ska sätta upp en hypotes va, någonting som man kan pröva, eller i alla fall försöka pröva. Och då ska ju den hypotesen, den ska ju vara rimlig till att börja med då va? och visst man kan ju... Man kan ju gå utanför huset och titta och så, så är det ju ganska platt så långt man ser. Men så småningom kommer man ju fram till en, en horisont då. Och sen så har vi det här med solen som försvinner ner bakom horisonten och kommer upp igen då va. Så att just det här att ställa upp den hypotesen att jordens form skulle kunna vara platt. Eller jag vet inte man skulle kunna ställa upp någon annan form också då liksom alltså, så att det är så att, att sätta upp den här hypotesen som kunna bevisa eller motvisa den. Det, det ser jag ju problemen redan där, då va? Så att man har liksom egentligen ingenting eh, att testa. Men, däremot, om man, om man tar det här med. med att, att jorden skulle vara, kunna vara rund. Och var. Den hypotesen tycker jag känns rimlig att sätta upp. Och den, den, liksom, det gjorde man ju redan i början på astronomin. Så, alltså, det är det äldsta astronomiska verket vi känner till. Martin, jag kanske kan hitta en gammal post som jag, gjorde, som, som jag gjorde för att bevisa Flat Earths Impossible. Mm. Jag kan inte bara få fortsätta köra klart det här. Liksom, ah, kan jag säga. Sorry, sorry, Patrick, Men, jag, ja, jag blir, Men det jag blir stod tr... ju i uh, allvar... Liksom där, där resonerar man kring det här med liksom, jordens mm. form. Och mm. då ställer man ju ganska klart att den... Alltså, precis som du säger, att man tittar på det geometriskt på lite olika sätt så, så är jordens form... Rund. och det har, liksom, det har ju aldrig varit någon diskussion om i detta i astronomin. Liksom. Jag menar, du har ju läst massa astronomiska böcker, Simon. Har du någon gång stött på en, en, en bok som... Nej. det Nej, det... Men, men jag menar jag själv... Men här måste man brukar våra, våra egna sinnen också. Mm. Och du vet... är uh, varje 100 111 kilometer faktiskt varje 111 kilometer så, så är det en grad av curvature mm. uh, och det kan jag se när jag är i vissa platser i världen jag har varit i Sardinien där man kan se en jättelång uh, del av horisonten av, av Medelhavet. Ja? Mm. Medelhavet. Ja? Mm. Då kan du, du hugga ner den och, och, och framför en guardrail. Va? En guardrail som är vid sidan av väggen. guardrail är straight. Och du kan se att vattenytan går upp i mitten och går ner. Den är längre ner på vänster och längre ner på höger. Du kan se curvature. Du kan se den. Det är svårt att fotografera den. För att, för att fotografera den måste du ha en, en kamera som då liksom inte deformerar detta. Eller någon kan säga att kameran är deformerad. Du kan se det med dina egna ögon. Att det finns curvature på vattnet. Ja, nej, men precis. Men jag måste bara säga det också att en, en, en sak som jag faktiskt fick lära mig lite från, från plattjordar och som faktiskt stämmer. Då, det är ju det att om du tittar på ett skepp eh, med ögonen och ser det försvinna i horisonten. Om du tar och tittar på det med en kikare så ser du båten igen. Men det betyder, ju inte att, det betyder ju inte att om du inte fortsätter titta på den så kommer den så, så, så småningom att försvinna ner bakom horisonten naturligtvis eftersom jorden kröker sig. Men det stämmer ju det där att om du, om du tittar på ett skepp som du så att säga genom att bara titta med ögonen tror har försvunnit bakom horisonten så, så kan du se skeppet igen när du tittar på den kikare kikar då. Så det är no, i alla fall en poäng som finns. Det är en poäng, men det, ja. det, är, också, det är också det där, det där med att äh, om solen går runt och världen går runt och det skulle gå runt över vår platta jord. Ja, så skulle den gå vara i Australien och så skulle den vara i, i, i Skandinavien. Så det, nej, men det är ju. Det är alltså. Jag, jag har en post någonstans i min forum som jag visar lite grafiskt. Det, det kan bara inte hända. Nej, det, det är ju som, som jag säger också. Det är ju inte en rimlig hypotes att sätta upp från början. Det här med att jorden skulle vara platt. Jag menar. Och det finns ju massa sådana här hollow earth. Och, ja, massa. Alltså, det är... Nej. Det, det funkar liksom. Det finns också hål över Earth på grund det. konkav Earth. Konkav ja, det var det jag tänkte på. Ja. Nice. Det... Jag var där, han, äh, ska skap skaparen av, av Facebookgruppen CAC, hamnar i sin uh, konklusion att uh, Moshaks modell. Uh, den hamnar i närheten av eller på samma nivå som Hollow Earth och Flat Earth <laughs> och den var jättenkel det, det, <coughs> det är ju det som är så otäckt och tröttsamt också att det får man ju höra också då. Man hör att man pratar om typ mm. liksom. du är nästan tror jag att jorden är platt Det är det första som kommer ur dem liksom. mm. vi, vi är så inoktrinerade med detta att om man om man ifrågasätter någonting som har med solsystemet att göra eller man liksom är, ja, men då är man en plattjordare liksom ja satt den. Mm. Jag jag har stor respekt för eh, tusen och tus, tusenvis av år av eh, astronomer eh, som har försökt att förstå och eh, jag menar ingen, ingen har någonsin sagt att jorden är plats, det, det är bara det är bara en myt att, att, att de trodde att jorden är plats ingen som har sagt det förut det, det, nu, nu problemet är detta att när Copernicus kom fram så så blev det problemet att om vi åker runt solen så måste ju då vara så måste känna röra sig väldigt mycket med varandra Eftersom kärnorna är, uh, många, alla är uh, i, i olika distanser från oss. Så det måste vara parallax. Ja? Och den parallaxen är fruktansvärt liten. Den parallaxen förklarar jag med min teikus. Det, det, det är ju bara det att vi rör oss väldigt sakta. Så att mm. eh, eftersom vi rör oss väldigt sakta så blir det väldigt liten parallax. Och när vi är en viss sida eller, eller när, solen, när solen är på en viss sida så åker vi mot solen och därför ser vi ingen parallax med, med de stjärnorna bakom solen. När, när solen är under oss så ser vi negativ parallax. När solen är över oss så ser vi positiv parallax. Och, och det, jag menar, det, <går> det är så självklart för mig nu men det är klart att det kommer till att ta en, en tid för att um, flera människor förstår detta med parallax. Mm. Eh, parallax är jag motsäger ju inte vad de har på katalogerna. Jag säger detta är this is a reason why you have negative and, and positive parallax. Mm. Va? Jag, ja, för det får man ju säga i det sammanhanget också så säger man att om den eh, koperniska modellen ska vara korrekt så får det bara finnas positiv parallax. Det vill säga, man, liksom, ja. vi, har ju en, en, ja, vi snurrar åt, runt solen åt ett håll då, va? så att då kan bara parallaxen vara åt ett, Men det är ju inte det som stjärnkatalogerna visar utan den visar ju både positiv och negativ parallax. Och det är ja. ett jätteproblem. 25% föresedning 25% negativ. Och, och resten är noll. Mm. Och, och det förklarar jag liksom med mina små teckningar. Men i vanlig astronomi, då är det där en, en, en elefant man inte pratar mm. om. Det här med, med den negativa parallaxen. Det, det har man liksom inte rätt ut. Men jag tänkte Absolut. på en annan grej också, det här med. Du var inne lite på den här historia och, och den koperniska modellen. Så som jag förstått det så var det ju så här att. alltså. I 2000 år ungefär så hade vi ju en bild av solsystemet som gällde och då var det så att jorden är en glob som allt annat rör sig runt. Det vill säga det är ju den här eh, Potelmis och Aristoteles modell va, när man har de här olika sfärerna så att stjärnorna de låg i en mm. sfär och rörde sig runt oss mm. och sen kom planeterna då va? Mm. Och det som hände, liksom det stora genombrottet, så som jag förstod det, det var ju på 1600-talet att då började man ifrågasätta just den här grejen. Att jorden inte skulle rotera runt sin egen axel. Mm. Alltså, utan att det var stjärnorna som gjorde det. Och det hade väl också att göra med det att man började titta på de där stjärnorna i teleskop och man kunde se planeter och grejer. Och då började det kännas ganska orimligt att de där sakerna som ju verkar vara... Lika det stället vi är på eftersom man hade klart för sig att vi, vi är på en global Det är ju konstigt att de skulle röra oss runt oss i en ofantlig hastighet. Utan det borde ju vara vi som rör oss kring vår egen axel. så Det var ju där som den stora liksom, det stora paradigmskiftet var. Mm. Och sen var det ju lite öppet gem för, för vidare- Mm. Konstellationer och då var det ju tycker bra bra. Han hade sin modell, och sen var det den här koperniska eh, modellen som Galileo eh, missionerade kring då mm. och, och under. 1600-talet och större delen av 1700-talet. Eller eh, 1600-talet och 1700-talet. Då var det ju eh, Tycobraers modell. Och, och den, eh, den här semitykoniska då där man hade med eh, jordens eh, rotation kring sin egen axel. Det var ju den som var den populäraste. Mm. Men sen mm. efter ett tag så hände någonting. Då vände allting och så... Mm. Och så var det den Copernica-modellen som... Martin, Martin, eftersom mm. du, du kom fram... Du ville snacka, du vill gärna snacka om... Äh, platta jorden. Ja, varför? Så att vi kan lägga upp några bra argument. Varför ja, okay. jorden inte är platt? Okej, okay, så... Inte, så äh, låt oss lägga upp några argument. Mm. Äh, <clears throat> Alla planeterna som vi har runt omkring oss snurrar runt deras egen axel, Okej? Okay? Mm. Alla, alla, alla planeter snurrar runt. Vi ser dem snurrar runt, ok? Uh, alla planeter, uh, många, många, av de här planeterna, alla, alla planeterna utom Mer Merkurius och Venus har månar som snurrar runt också. Mm. Uh, vad är logiken att tänka sig att vi inte snurrar runt? <laughs> Våran alltså, vår planet inte snurrar. Och vad är logiken att de här månaderna som vi ser runt omkring Jupiter eller Saturn. Uh, menar, vad, vad, vad ska det vara liksom? Ska vi vara liksom en, en, en platt jord som tittar upp på de här sakerna? Och hur, hur, hur, var, var, var slutar i jorden vänster till höger? Liksom. Och, och har vi under oss? Äh, äh, det är frågan. I mm. ice wall har vi, Simon. <laughs> så. Ja, nej. Det är så. Men där sa väl också någonting bra innan när vi pratade privat någon gång, Att äh, det där med båten försvinner bakom horisonten. Att det stämmer. Men sen så är ju teorin då att... Att solen är så långt borta. Så att vi inte kan se den. Men då borde man ju kunna plocka fram kikaren på natten. Då och kunna se solen igen. Eh, ja. Är ju ett argument. Ja. ja. Nej, det är... Men det är väl lite som också lite så här. Att det, här är ju, det här är ju ett trollande. På hög nivå alltså. Man håller på att trolla kring detta. Man, man, man sprider detta. Och, och, det, och det kommer ju aldrig att hjälpa. Med några logiska argument. Eh, kring det här med plattjord på något sätt va. Men i och för sig. Alltså, nu, nu hör jag mig själv, nu låter jag lite som någon sån här. Eh, men alltså. Ni måste, ju, ni måste ta reda på detta själva, människor. Ni måste liksom sätta er in i, i de här sakerna och fundera själva. Och, och ni kan inte få hjälp av någon av de här YouTuberna som, som sitter och, och, och pratar om eh, hur platt jorden är, utan ni måste tänka själva. Och sen kan man väl säga det också kring det här med tyckosmodellen, då att, att där. Tas inte den frågan upp va? Men naturligtvis så har vi den här ståndpunkten. Men, men jag hoppas liksom att om man håller den här presentationen. Så att, att det ska börja tjafsas om den här saken. För det är ju egentligen inte. Jag har ingen större lust att diskutera det. Och jag vet inte om du har det Simon. Men nej, jag har ingen lust att diskutera det. För att, för att varför? För att det finns hundratals av år. Just nu, vi har böcker över, som är skrivna av alla möjliga människor runt omkring i världen som, mm. som jag tror på. Och detta var före de här astronomerna som fanns i, i 100, 100, 200, 300, 400, 500 år eh, tillbaka. De menar jag är ärliga. Mm. Så nu är det en helt annan situation. Nu har vi en asa som, som, som spekserar med att de åker upp i rymden. Men, men, men jag tror på de här gamla böckerna. Ja, och sen, sen jag, jag vill Så. bara säga en grej där också. Som just det här med, med jordens form. Det är rimligt att sätta upp hypotesen att jorden är en svår att den är rund och det är ingenting man har lyckats motbevisa med några giltiga observationer och experiment. Alltså håller den hypotesen och jag skulle vilja att den har hållit så länge så är det väl en, en teori eller en lag. Däremot så finns det massa andra intressanta hypoteser som finns i vår värld som det här med att vi, vi flyger omkring i rymden och att vi har jättestora hemska bomber och att det flög in eh, plan i skyskraper för 20 år sedan. Gör gärna så att titta lite mer på de hypoteserna och se, se, se om ni kan slå kull om kull dem med giltiga observationer och experiment. Va? För att det finns ju mm. många saker som man ska ifrågasätta i den här världen då så att gör gärna det. Men håller liksom till den vetenskapliga metoden. Mm. Ja. Ja. Sen, sen, sen, sen, sen, är, sen är det ju liksom att vi observerar till exempel med våra närmaste stjärna, Proxima Centauri som ligger 60 grader neråt. Alla de här, alla de här measurements som har blivit gjorda över hundra vis av år, de, de stämmer precis med våran Tachosium- animation, liksom en mm. Taikosium planetarium allt stämmer så jag menar och, och, om inte det är nog så, så vet jag inte vad som är nog jag menar allt som har blivit beskrivet i många, många, många böcker stämmer med Taikosium Den som mm. Patrik och jag, och, jag, och jag håller på att göra nu mm. och det då, då kan du... Det, it's up to you. Om du har en bättre förklaring så... kom, Please, give it, give it to us. Men mm. vi har den bästa förklaringen. Men jag. Det är väldigt presumptuous av mig att säga detta. Men vi har den absolut bästa förklaringen. Mm. För allt all, all det som är beskrivet i alla böcker. Och jag läser väldigt många böcker. Och det är så många exakta, exakta data... Som stämmer precis. Med vad Tikus säger. Så. Mm. What, I mean it's up to you. Det är, det är din hjärna. Som, som, som, som måste fungera då. Och att uh, acceptera. Vad som du. Vad som du ser. Ser du någon som säger. Jag gjorde en plats. Så måste du liksom bruka den gärna Och ver verifiera om det ska stämma. Ja, Men jag tänker att det är, det är inget bra sätt att förlöjliga de som tror att jorden är platt, utan man får ju bemöta deras argument precis som vi själva vill bli bemötta med argument. Så att, eh, men jag tänkte ett fenomen. jag har ju köpt Erik Debaix bok och, och läst eh, alla de här teorierna och sånt. Och det finns ju en del eh, liksom tänkvärda grejer. Jag tänker eh, bland annat kring de här flygrutterna, tar de upp att eh, om man tittar på oh, Globens alla fly <laughs> flygrutter så går ju de ah. eh, aldrig över eh, polerna utan de går eh, upp till eh, eh, ekvatorn ungefär och så liksom ut som ett spindelnät istället för att eh, liksom till exempel åka från eh, södra delarna av Sydamerika direkt över till Australien så måste man alltså åka upp till Europa ja, och ner igen. Martin, Martin, ja. Martin, nu måste jag säga det att om ja. du ville ha en diskussion om platt jord så Nej. tycker jag faktiskt... Om du ville liksom vill gå in på det här med flygrut, då, då, då skulle du faktiskt liksom flagga för det innan. Ja, jag ja. menar det här med flygrutterna, alltså ta en jordglob och så ta ett snöre. Och så, jag menar, du ska flyga till New York eller vad det är då va? Från, från Göteborg. Ja, då kan du ta och sätta snöret på Göteborg och sen så drar du en, en linje till New York eller vart det är du ska vara. Då kommer du se att du hamnar där den här flygrutten går för att det blir den kortaste vägen liksom om du tar ett snöre och håller det spänt över en gloop så här va. Mm. Och, och, och jag har inte tittat på den här Erik Duberg-boken och eh, jag kanske skulle gjort det är då så att jag inte ska förlöjliga eh, den här typen av argumentation. Va? Men, någon, alltså, Jag menar vi, vi kan sitta och snacka om alla de här sakerna som, som de viftar framför en som röda skynke. Men, men ska man gå på det? Liksom, ska vi sitta här och chaffa om detta nu då? Eller ska vi prata om något vettigt istället? Jag vet inte. Ja, jag blir ja. lite irriterad. Och det är väl det som är meningen också, tyvärr. Ja. Ja, ja, ja, jag, jag, jag, Martin, Martin, ja. Martin jag, blir, jag blir också lite irriterad. Ja, Okay. För att, ja. för att, för att det, det, det finns ingen grund alls i Flat Earth Theory. Mm. Det, det är hemskt att säga detta för mig. Det, då verkar jag som någon... Äh, men äh, jag, jag, jag, jag, jag, jag har faktiskt äh, sett det här äh, flera timmar och sett på deras argument. Så det, de är äh, idiotiska. Ja, sen är det ju, det är ju inte vetenskap heller, jag menar, vad fan, du får ju sätta upp en vettig hypotes. Jag kan, jag kan säga så här, Martin: att jag tror att månen, insidan av månen, består av ost. Jag tror det. Jag ska skriva en bok om det. Du kommer inte att kunna motvisa mig, Martin. Du kommer aldrig kunna motvisa min, min eh, goda teori här om att, att månen faktiskt eh, innehåller ost. För du kan inte åka upp och kolla dig själv va? så att mitt mm. argument, parmesan, min, min hypotes kanske. håller. Men jag är kanske, för mig. Kanske är parmesan. parmesan. Ja, parmesan. Ja, precis. Jo, det, det... Mm. Jag tycker Nej, det det bättre om prösten. Liksom, det... verkligen, verkligen Martin. Det, det, detta är väldigt viktigt nu. Att vi, vi, vi i alla fall vi kan komma till en... Uh, uh, I alla fall en... Uh, uh, vad ska jag säga? En, uh, en common... Common ground att ju, det är inte platt. Det är inte platt. Jorden är en, en, en, en planet som alla de andra som vi ser runt omkring oss. Och, och det finns ingen bättre förklaring för det äh, mm. äh, än, än detta. Jo, men jag tänkte äh, sammanknyta det äh, där med, med flygrutterna där att. Äh, det kanske beror på då att de inte har någon kommunikation eftersom det inte finns några satelliter som vi tänker då så kanske planen måste röra sig i områden som ligger hyfsat nära land eller där de kan ha någon typ av kommunikationsutrustning så att de ser till att de inte krockar med varandra. Att det kan vara något sånt som gör att de måste flyga upp till Europa och sen så ner igen att de, de är utom räckvidd för radar. Men nu får du nog förklara ja. vad är det med att man måste flyga upp till Europa. Nej men om man kollar om man Nej, kolla på ska, en... ska, Om man kollar på en flygkarta vilka, vilka rutter på all du pratar om, vilka rutter är det du pratar om? Nej men om Säg du kollar ja, om ja. du kollar på jordens eh, alla flygrutter så ser du att det uppkommer ett mönster att eh, flygplan inte tar den närmaste rutten eh, från ganska invånare områden som man skulle kunna tänka sig har en direkt flygrutt. Att de istället... Men, vänta, tar lite ja. vänta lite nu Martin, nu, nu, nu är det intressant här för att då mm. blir det så här att du, du har tittat på de här rutterna i en mm. bok Nej, och så har du sett en, en merkatorprojektion i den boken. Mm. För den blir ju felaktig. Det är ju det jag säger, att mm. om du tar och tittar på de här rutterna på en jordglob, mm. om du håller ett snöre om du spänner ett snöre från den ena eh, destinationen till den så andra. Ser, så ser så du det att de är helt logiska. Ah. Martin, Martin, please. Mm. Martin, please, ja, ja. please. Okay. Drop it. Drop it, please. <här> ja. Please, drop it. Ja. Martin, <här> please. <här> <här> please. <här> ja, ja, ja. Jag, jag ville bara få igång en intressant <här> diskussion. Ja. Verkligen, verkligen. Jag menar, det. är det gud? Jag, menar, jag, jag, jag, jag, jag har också tagit många flyg. Och det finns ingenting konstigt med de rutinerna jag har tagit. Så, har, du, har, du en, har du en jordglob hemma, Martin? Mm, nej. Nej. Du får, ja, väl... du, får, du får skaffa dig det då. Så, så får du liksom slå upp den där boken och så får du titta på den här rutterna och så får du jämföra med den här globen och se om, mm. om, om det verkar rimligt det jag säger. Mm. Okay. Figure so... out for yourself. Mm. Yeah, right. <laughs> ja. så i alla fall vi har gått igenom nu många saker mm. och um, jag bara menar att att uh, det skulle vara intressant att uh, prata med, med andra människor om uh, hypotesen som jag har som heter Tychus uh, att, att bli utesluten av Facebook uh, diskussioner tycker jag är lite taskigt mm. ja Mm. Varför ska de bara stänga av diskussioner? Uh, det tycker jag är lite, lite extremt. Mm. Uh, ja men det är ju så det ja. fungerar att man kväser. Uh, det var ju så inför den här uh, föredraget som vi var på igår så var det ju en, uh, en, en uh, de skrev en kommentar Varför tar ni bort alla kritiska kommentarer? Vill ni inte att uh, människor liksom uh, Skriver någonting om det här. Så att det är tydligt på att de redan har rensat kommentarer. Och så är det ju överallt när det gäller sådana som har eh, maktkritiska åsikter att det rensas och. Ja, otas ja, ja. Bort. I, i, I det sammanhanget, Martin, i det sammanhanget mm. har, jag, har jag liksom faktiskt eh, jobbat i 5-6 år och, eh, och gärna pratar med mina eh, mina, mina svenska. Bröder och, och systrar. Mm. Jag är född i Sverige. Mm. Men. Och lever utomlands. Och har alltid levt utomlands. Men att, att jag skulle liksom inte. Alltså jag bara. Vad ska bli. Bara. Du trycker på en knapp. Och så vill du inte höra på vad jag har, har att säga. Mm. Vad, är det för någon, vad är det för någon slags. Eh, behavior. Va? Va? Va? Hur kan människor göra, göra sådana saker? Jag menar, om någon hade någonsin skrivit till min forum en ny idé, så är jag inte avstängt dem. Det gör jag inte. Jag har en forum själv. Jag har, en, jag har min egen forum som är som en slags mini-Facebook, va? Där människor kan komma och prata. Jag stänger inte av någon som säger någonting nytt. Men det, det gör alltså människor på astronomi-forums astronomi i, i Sverige. Som man liksom nej, vi har liksom inte tid att höra på detta. Vi, vi... måste kolla på Insight-landning på Mars. Ja. <laughs> ja. Ja. Mm. Ja. Och... ja, nej, vi får jobba för en förändring och och som sagt, är ni intresserade av att höra mer om Simon och, och tyckosmodellen? Eller om tyckosmodellen så kommer han hit och vi håller föredrag den 24 februari. Mm. Så missa inte det. Nej. Ni får hålla utkik på föreningen Cubano. Ja, på Amsterdam. Ja, på hemsidan. Och om ni inte ja. vill missa utskicket så kan ni lägga in er mejladress och gå in på www.föreningen.kuibono.se Och så står det en liten flik nedanför uh, Vill uh, jag, jag vill ha utskick om kommande aktiviteter. Så om ni skriver in era mejladress så kommer ni få ett mejlskick uh, om våra kommande aktiviteter där det här då är ett av de eventen. Så ni har bestämt nu 24? 24 februari? Mm, Lokalen ja. är bokad och det blir väl ungefär klockan sex. Jag visste inte det. <laughs> äh, så att eh, <laughs> äh, alltså de som är långväga kan ju planera lite fler då kanske. Ja, uh, kul, ju... kul. Okay. Mm. Ja. Ja, ja, Jag kommer jag kom med flyg från Rom och eh, yes. betalar mina egna flygbiljetter uh, och eh, en helt Helt ensam forskare. Och jag är inte efter någon liksom att bli rik på detta. Jag hoppas att många kommer till denna, uh, vad heter det, ja, Föreläsningen. Ja. Mm. ja, det ska bli jätteroligt. Det ska bli spännande att se uppslutningen också. För du har ju varit här en gång tidigare. Men det var ju innan vi startade den här podcasten. Och du inte var inte så riktigt känd här i Sverige. Mm. Uh, och då kom du kanske 25 eller 30 och lyssnade på, på ditt föredrag om uh, September ja. Clues och 9-11 mm. uh, men vi får se till att bräcka det den här gången tycker jag så, och, ja, det vi har väl alla, alla förutsättningar för att göra ja, ja. Mm. Yeah. jag hoppas det också jag hoppas det. Mm. Yes. ja, men, ja alltså, jag behöver avrunda och krypa ner i i sängen Mm. Men eh, tack så hemskt mycket. Det var en jättetrevlig eh, och intressant podd. Vi hann med, med mycket här. Mm. Mm. Till och med jordens form. Ja, <laughs> ja, ja det. Ja, ja okej. Okay. Eh, så får vi tacka lyssnarna för att ni fortsätter att eh, lyssna på våran podd. Och eh, på återhörande. Yes. yes. Tack. Hej hej. Tack. Hej hej. Uh mm -hmm. Nu ska ni få höra när Patrik och jag ställer varsin fråga till panelen i After Work. Allt är en konspiration. Detta var på Pustervik och uppskattningsvis satt det 150 personer i publiken. Håll till god. Hej, Patrik heter jag. Och jag har en fråga jag undrar. Om jag ser någonting presenterat som internationella nyheter och jag kan se... Att det som visas där inte kan hända, att det är fysiskt omöjligt och att det måste vara en film. Hur tycker ni jag ska tänka då? Och då syftar jag naturligtvis på det här 9-11 när man ser ett flygplan i aluminium plöja genom stål och betong som om det inte fanns där. Det vill jag gärna svara på. Tack! Ja, det är frågan om någon kan svara på det då, men... Ja, om du inte tror på det så du vara skeptisk. Det är skeptisk, det är ju någonting som du får gå vidare med om du inte är säker på den källan och tycker att det verkar otroligt så är ju en möjlighet att undersöka det med andra källor och, och gå vidare med det som du gör när man är skeptisk för någonting. Ja, det faller lite utanför våra, eller för er. Ja, jag kan, kan, kan ändå svara på det. Alltså det, det är intressant för jag säger för jag möter den här frågan i tiden. Hur ska jag kunna tro på det här? Jag såg det ju, det, det ser inte grovt ut, det här kan inte stämma. Och det här var en vanlig, en väldigt, väldigt vanlig utbredd uh, uppfattning bland folk i USA i mm. När såg jag såg det på tv, det, det här verkar inte kropp. Alltså, kan ett flygplan verkligen köra in i skydskrappar på det sättet och sen bara rasa den? Det, det gick utanför all förstånd och förnuft. på något sätt. Då. Eh, och det man, så det här kom ofta först, för många konspirationsteorier som sedan utvecklade otroligt intrikata teorier ge dem vilka som är bakom botten, bland annat, det är och allt eh, Så var det här den första ingivelsen. Det här ser inte, det ser inte riktigt ut. Det ser ut som en film, det ser ut som ett realiserad på något sätt. Eh, så så att det här var skapets berättelse för, för deras engagemang, så att säga. Och jag kan väl bara säga det att ja, man kan ha olika upplevelser när man ser på någonting. Men att, att bara gå på sin magkänsla så att säga, i det läget, det funkar inte riktigt. Om man ska kunna utveckla någon, någon samhällsteori, någon teori om varför saker och ting händer. Man måste gå till fakta man måste lyssna på alla möjliga källor, oberoende källor. Och jag upplever att många som tror att till exempel den här sprängdes inifrån har lyssnat på en eller två källor som de hela tiden upprepar. Det är någon dansk forskare och det är någon sprängningsmensexpert. Och tittar man på de källorna eh, i grunden så är de väldigt tvivlaktiga och har liksom avvisats av det stora forskarreparicemangen. Då kan man väl då säga att ja, men då är alla de forskarna med i konspirationen eller lurade. Men någonstans så måste man försöka ta in olika eh, synpunkter mot frågan och titta opartiskt på olika källor, det ska jag säga. Det kan ju hända att de är rymdöder, forskarna också. Eh, det är inte alls osannolikt, men... Nej, Mikael, det jag. har fått är så här fotografierna. Nej, för det jag menar? Jag tror inte jag tror att det är film. Var en Det är vi det. kämpa Kolla på den. Jo, det pratas om vetenskapliga metoder Och det är en väldigt bra metod. Men... Och... Man säger att den bygger på mänsklig nyfikenhet, att vi vill ha reda på mer. Men man tänker ju då på att vetenskapen är ju av ekonomiska intressen, att om forskare kommer fram till fel resultat så kommer de inte få mer anslag. Så att då vet ju forskare att jag måste forska till det här och komma fram till rätt resultat, alltså får jag anslag. Och det blir samma med media då liksom. Och, och ni får ju alla betalt och så tänker ni någon gång kanske på att ni eventuellt är betalat för att lägga locket på att folk inte ska liksom ta till sig de här teorierna som vi pratar om. jag är odetaliserade. Jag håller mig undan här Alltså det finns, det finns inte bara en enda vetenskaplig metod. Utan det finns flera och jag tror att vi har olika traditioner i olika ämnen i hur vi resonerar kring våra förpliktelser, våra etiska åtaganden och vem som, som betalar oss. Jag är stolt att säga att jag har haft svenska skattemedel, svenska folket har betalat den största delen av min, min forskning och min yrkes, mitt yrkesliv. Och jag tycker att inom mitt ämne antropologi att vi faktiskt talar väldigt mycket om det sätt som vi förhåller oss till, till, till världen. Men ingen, även solen har sina fläckar så att, här är det bäst att man har kollegor som nyper i en då, då eller en allmänhet och komma ut och vara och, eh, och umgås med studenter och umgås med andra. Det är ju ett sätt att vaccinera oss själva mot den självgodhet att vi har svaret på alltid. Nu ska ni få höra en fråga som jag ställde till journalisten Kent Werner under ett föredrag som han höll hos ABF i Möndal den 24 oktober 2018. Och titeln på föredraget är i en värld av konspirationsteorier och i reklamen för föredraget som har man skrivit Styrs världen egentligen av illuminati, muslimer eller judiska finansmän? Är klimathotet en bluff? Är Sverige undran från en PK-maffia? Fakta, resistens, konspirationsteorier och intellektuell ohedlighet är inga nya företeelser. Inte heller att anklaga motståndaren för just detta. Ny teknik har däremot förändrat scenen för alternativa fakta. Så hur är det i läge? Hur är det läget att avgöra skillnaden mellan vetenskap, irrationalitet, källkritik och auktoritetstro, kritiskt tänkande och konspirationsteorier och varför har detta kommit att bli så viktigt? Och Kent Werner då är journalist och författare aktuell med boken Allt är en konspiration, en resa genom underlandet. Håll till då. Ja, jag tänkte, du visade ju själv det här i slutet hur det lätt det är att manipulera med Photoshop. Och jag har studerat ganska många sådana här event. Och, det, ja, precis. Det är faktiskt masker, så det är inte Photoshop. men det kunde lika gärna att det Photoshop. Ja, ja. Men om man tittar på många av de här eventen så är det ju många, det är många detaljer som konspirationsteoretikerna säger inte stämmer. Som faktiskt, det ligger någonting i. Är uh, uh, det något exempel? Ja, till exempel. Du visade den här bilden i början på 9-11 till exempel. Vi kan vi gå, gå till den fjärde bilden eller vad du hade i ditt föredrag. Just det. Den ja, precis. Och det är en officiell bild av ja. uh, 9-11-händelsen. Men tar man en lite bättre titt på den här bilden så ser man ju att den, den här kan ju vara från ett billigt uh, dataspel. Uh, det här är ingen verklig bild om man väl tittar på den. Och Det här liksom går ut i officiella källor som, som en verklig bild av eventet 9-11. Mm. Ja, tittar man på många sådana här event så är det bland annat planen om man tittar på alla nyhetsmediernas samlade bilder av det andra planet när det kommer in. Så kommer det in från olika håll, alltså det blir en fysisk omöjlighet och alltså är ett tecken på att hela eventet är videoriggat. Och då kommer ju till det här att eh, media ägs ju av banker och då, de, de kan kontrollera våra sinnen genom att de äger medier med. av banker. Ja, precis. Det, om du tittar på vilka som äger media så är det ju i eh, stort sett stora bankkonserter. Eh, ja, det, det håller jag inte med om. Men eh, jag förstår att du, vad du pekar på här. Det är klart att, att eh, det finns stort utrymme för manipulation mm. och... Fejkade bilder och så vidare. Men det skulle jag i så fall säga från bägge håll. Och är man konspirationstroende och tror på det så, så faller man ganska lätt för de bilder som är fejkade. Som passar in i ens egen världsbild. man säger så. Ja, det är, den är ja. Så att, men, ja, det står poäng. Mm. Om vi säger så här. Vi lever nu, 2018. Och... Det digitaliseras, det är mer och mer sådant att vi säger att, att vi har svårare att bevisa sanningshalten i fotografier. Det kan vi bara ta liksom, om vi nu tar, flyttar fram och tänker oss en ännu mer teknifierad digitalisering. Hur ska vi så småningom komma till ett läge där vi kan avgöra när det finns sanningshalt eller inte i det som visas oss? Det är ju ändå en intressant fråga i av det som det så här. Mm. Nej, men det blir ju svårare och svårare och det är väldigt svårt idag att bevisa någonting med en bild. Eh, och det, det kunde man kanske egentligen inte göra heller på, på 60-talet kring Kennedy-mordet. Men, eh, och därför måste man se till andra saker, helt enkelt. Och man kan ju naturligtvis hävda att allt är fejk. Eh, till exempel när samma sammanbindnaden erkänner eh, terrorattackerna för 9-11, så kan man ju hävda att han var en skådespelare eller att han det här samtalet, aldrig, eller när erkännande aldrig ägde rum, eller att, att det på olika sätt är, är manipulerat? Men man måste liksom lägga samman en rad olika saker för att få någon trovärdig bild av vad som, vad som har hänt helt enkelt. Jag skulle fråga. Finns det någon konspirationsteori du tror är sant. <laughs> det för du är väldigt partisk och tror att allt är lögn och bluff och våg men du som skrivit boken Aha. tror du på någon av konspirationerna som varför, varför säger du att jag är partisk? nej jag har lyssnat på det nu jag får säga att du, du vinklade allt som att allt är en konspiration åt en konspiration uh, nej det förstår jag inte vad du menar, du får utveckla ja, det nu som sista när du nämnde att uh, George Soros, Clinton, alla mm. de bombade mm. jag tror det är de själva Mm, du tror som att man får få slagattack, eller hur? Varför tror du det, då? Nej, men det är så det brukar med konspirationsteorier. De bygger en konspirationsteori på en konspirationsteori. Så det finns en kontrollerad opposition. Ja, tänker du, ja. Ja, du tänker annorlunda, hör jag ju. Ja, då, nej, jag har ju skrivit om då... personer som tror som du. Så att det är liksom, jag har ju inte dömt ut de teorierna, så att jag har skildrat de teorierna, var de kommer ifrån och så vidare. Det är det som är viktiga. Men, men säga, de flesta människorna tror ju som du. Att inga konspirationer är sanna. Men det har jag aldrig hävdat. Eller hur? Nej, nej. Du utgår från det. Då kommer till min fråga ändå. Ja. Kan du nämna en konspiration du tror är sann? En konspiration som är sann? En konspirationsteori då. Som som du tror är sann. En etablerad konspirationsteori. En Ja. Eller planen. T har, tror du verkligen de köpt in i byggnaderna? Fysiskt? Ja, det tror jag. Men alltså, ja det är jätteintressant, men alltså, det är, ju... <skratt> jag utgår inte från att alla konspirationsteorier är falska, så att säga, att det inte finns något belägg för detta. Varken i boken eller när jag står här. Det jag vill skildra är ett fenomen, alltså tron på konspirationsteorier, helt enkelt. Eh, folk som, nu tar jag för givet att du tror på en, en rad av de här teorierna, helt enkelt. Ja, det är klart. Ja. Eh, och det är det eller, jag försöker... eller, eller snarare, så här, jag tror inte på den officiella historien. Nej, precis. Och det är det jag försöker skildra i min bok. Jag, jag går liksom inte in i de här teorierna och försöker ta reda på om de är sanna eller inte. Det har inte varit mitt syfte. Därför att det är, det är liksom en annan bok. Men, men då säger och sen kan jag, ju säga, kan jag ju svara på, jag tror ju att de här är eh, sanna. Vi kan ta de här två till exempel då. 9 och kennedy som jag har tagit upp. Eh, så har jag naturligtvis gått igenom väldigt mycket. Men jag, det är inte så att jag i boken skriver att det här är fake eller det här är sant och så vidare. Eh, jag tror inte att vi har vid Oswald oskyldig till exempel. Det finns väldigt mycket bevis och belägg för att han höll i vapnet som sköt Kennedy. Sen kan jag inte jag säga om det fanns en andra gärningsmän med. Det, det är helt omöjligt att avgöra detta. I 9-11 så, så tyckte jag att... Eh, Eh, vad ska man säga? argumenten för att den officiella versionen inte stämmer inte är tillräckliga för att jag ska tro något annat än att det var Al-Qaida som genomförde det men bara för att få lite slutligt svar på ändå min fråga, finns det någon konspirationsteori du tror är sann eller tror du alla Men det handlar, alltså, för mig handlar det inte om att tro någonting jag vill se tydliga belägg för det innan jag ska hålla det för sant eller inte, för mig är det inte en tro som det förmodligen kanske är för dig en vetskap då, en, en konspiration. Jag vet, jag vet inte. Ja. Men jag har på själv att, att tvivla på de officiella versionerna i till exempel 9-11-fallet. Sen finns det mycket tveksamheter och problem med det är också naturligtvis. Men vi kan säga en som är rätt intressant, som ju ligger som en olöst gåta Mm. i svensk politisk historia, så det är det ju palmemående. Ja, men självklart. Och den är ju en, en mm. sån situation som än idag eh, skvalpar runt i ett teorisammanhang som ja. rymmer enkla, olösningar ja. mm. till, till, till mer av liksom ja. konspiratoriskt slag Så mycket mm. mer väl skulle kunna vara. Ja, och ja men så mycket väl skulle kunna vara sant, mm. naturligtvis. Och nu visar det sig att, att just Idén att Christer Pettersson sköt är inte är särskilt trovärdig- eh, men där därmed inte sagt att det, det med större trovärdighet kan sägas- att, att man vet vem som istället gjorde det- eller vilka som låg bakom det. Så bara för att man tvivlar på den officiella versionen- eller säger att nej, men där håller inte bevisen- så måste man inte ta språnget och tro på en konspirationsteori- för den saken skulle inte min värld i Nu ska ni få höra- när Patrik och jag besökte Göteborgs astronomiska klubbs tillställning söndagen den 11 november. Och titeln på föredraget var Vi är folkbildare. Varför folk behöver veta saker om rymden. Håll till god. Ja. Ja, jag tänker att astronomerna de tittar ju på saker och ting väldigt långt, långt borta. För man antar ju att det som är närmast oss, att det finns inget mer spännande att upptäcka egentligen. Men i, i det, jag tittat lite på den kopernikanska solsystemsmodellen så finns det ett gäng olika frågetecken som man inte har besvarat och som förblir obesvarade eh, i framtiden. Och, och, ja, vi känner ju den här som har undersökt de här frågorna och ställt upp en hypotes som kan besvara alla de här frågorna med en annan solsystemsmodell än vad vi har idag så han har liksom förändrats. Eh, det är en modell som bygger vidare på Tycho Brahe, alltså den hypotes att planeterna rörde sig i cirkulära banor och i konstanta hastigheter men, och, och, ja, och att de, solen att solen bland annat rörde sig runt, solen, runt jorden. Och, Jag kan inte säga så mycket om det utan att få sätta men det är kan vi... till att till att... Keppners teori är inte på att acceptera i alla land. No. Men när man alltså, tittar på saker långt kort det stämmer ju till viss del men man tittar väldigt mycket här också om man tittar i solsystemet vilka sådana solsystemet titta på, på jorden från områdsbara såhär sättet. Så det är liksom en vi har ju väldigt mycket det är helt enkelt för det man ser med det, det här färdagar med sådana här Men jag menar, hela den här utvecklingen av såldagret är ju en astronomisk fråga. Sedan vår känslighet för solstormar med den ökade användningen av elektronik i kommunikationssystem och matförsörjningssystem och ju möjligt. Ja. Det är förfärligt att det går omkring idioter och att det är själva galaxer Ja. vet ja, inte det, dukar, men det är väldigt det är det är det så är färd när jag sa publik men utan. Ja. Det är nog så riktigt stort ja. och så här. Ja. så kommer det att bli alla attraktioner och det vart. Ja. I inte så där nästa går lite att det ska bli någon sån där gigantisk svampar så att man se ser det faktiskt finns. Inte man har något sådär och sådär och så men som det Carrying-tommerländet APA 59 som är en gigantisk men det var aldrig inte så mycket el men, men telegrafstationer som, som började ringa för och, och att överspänkning och det här det i alla fall att idag hade det blivit ganska stora problem och man kan tänka sig att man har väldigt stora strömmar och då var det så saker de kunde se i liksom, mm. den vanliga Det var ju 1990 -19. 24 var det väl i januari, Great North Ridge Earthquake eller vad det hette. Det fick bland annat till följd att hela Los Angeles mörklast, det blev strömlöst och Folk som gick ut på natthimmeln och tittade, och de blev ju fullkomligt livrädda för att de såg i mystiska hjärtekenergin och dessa mystiska hjärtekenergin är mycket inbegående, som de inte hade sett förekommer sig. Ja, det här är också en lite mer problematisk konsekvens att, man att <hav> det fick en väldigt högre med in tillväxt nio månader efter. Det det var med ett rejält strömmar på grund av solförståndare i Kanada för några år sedan. Men det är väldigt, det har väl inte fått något genomslag, det, det har man hört väldigt lite om. Ja, det är, alltså, det är, det är lite då och då ja. kan man säga att det var någon här i Sverige för tre år sedan också, var det var någon flygplats, det kom man ihåg. Ja, ja, det var slås väldigt, men det, det kopplar de ihop rätt mycket med den nya luft... Äh, i flygledningscentralen också, ah, så att det, det, var, det var datorproblem som i blev anledningen egentligen det, vara, ja. men det här men, Kanada kan var väl ja. ett jätteavbrott egentligen, jag menar det, det är ju ingen som vet om det Nej, <laughs> så. Nej jag är faktiskt dålig Så själv I det som du hoppas ett jättestort strömavbrott så det försvinner ju i ja, kunskapen ja, men, om vad det beror på Jag vet att i Kanada var det 80 talet om också som det var en stor solström, och då det en kraftstation som, som gick i piperna som var mer eller restaurerade och men sen det är sprönt, så att man har blivit lite bättre på. Nu har vi koll i alla fall på när folk ser radiovarsen låg i och så kan man liksom dra ner spänningen lite och skydda sig saker. Ett annat område som är viktigt att göra det det är ju betydelse utav här arbeten för UV-filtreringen. När kopplar den till utvecklingen av uv jag förstår inte varför inget drar i slutsatsen inte är då. det får man fram att man övervakar dem lite bättre? Det finns ju jättemycket utav ljusrörelningar också, det är ju sådana alltså grejer som nästa ceremon har, har gnällt på dem. Men där har det kommit mer och mer av, kan jag få framförallt i dom till exempel, nu har det börjat komma denna plaster i havet som vi börjat uppmärksammas väldigt mycket för att det var något symboliskt i, i att folk såg att fafsskullpartor med sugerör i nosen och då, då blir det som, då börjar folk reagera i människor helt och då händer saker nu när man stiftar en salam det är ju jättemycket många som dör på grund av att det är ingen plex så går de mot den ljusaste platsen, vilket är vattnet. För att sprida sig, men nu går de in och ställer dem istället. Säkert ett betydligt större problem om man är en havskolpapper än vad man tydliggör men det har liksom inte fått det här genomsnittet hos allmänheten riktigt. Så det är som ganska många. Ja. Yes. Eh, jo, jag tycker det är väldigt intressant det här med astronomi och jag har inte varit intresserad av det förut men jag är intresserad mig för det på senare år liksom. Och eh, förstått jag, jag har nog kanske haft svårt att svara på en del av de här frågorna för eh, några år sedan men nu så kan jag faktiskt det. Ja. Eh, men vad jag tycker är så intressant också det är ju när man tittar på astronomin historiskt då. Alltså, för att jag menar, har ju funnits i alla tider i tusentals år. Ja. Och om man tittar på det här, de här första verken då, som tycker så här, Kotelimis, Almagest*. Om du känner till det. Ja, känner, nej, jag det att jag känner till. Det. Ja, det är ju rätt intressant att du, ja, <laughs> att du inte känner till det verket. Känner, känner, känner, eftersom det är ett av, de, ett av de äldsta och mest kända. Ja. Men i alla fall i Almagest då, så, och jag menar Almagest och Potelemy och Aristoteles, det var ju de som så att säga skapade den bilden av universum som man sedan hade i 2000 år. – Ja, precis. Sfärerna. och en sak som man går igenom i det första kapitlet på Almagest, så den frågan man, tycker jag man kan lägga åt sidan nu, det är ju det, är ju det här med jordens form då. Mm. Naturligtvis är det en, en svär, geometriskt och hejhåv. Men ja, med den världsbilden man hade sen i 2000 år, det var ju det här att jorden var en svär som stod still i mitten och sen så rörde sig allting runt om mm. den här stilla klumpen. Och då kan man ju tänka ju fundera lite på varför hade man den synen i så många år, var det 2000 år, så, så var man kring det här. Va? Att jorden var still och allt annat rörde sig runt. Och sen var det ju då att på 1600-talet så hände ju någonting kring det här. Va? Då började ju personer som, astronomer som tycker bra bra och Galileo, de började ju ifrågasätta det här eh, och pratade om att men det kanske är så att jorden rör sig runt sin egen axel. Det var ju det enda som var under diskussion då. Och att, att det är därför vi har den här jättelika rotationen på allt annat då. Att det är inte det som rör sig utan att det är vi som rör sig. Men du kan ju tänka dig hur det kändes för tyck och bra är. Om han satt på en, en föreläsningssal här på 1600-talet Och förde fram det här, den idén Hur hade den mottagits, tror du? Ja men det är ju en Alltså det är... Och, och bara, för, bara för att avsluta liksom, eller vi kan ju ta en diskussion om det men jag Jag har med mig ett antal väldigt intressanta böcker här som jag säljer Och det var ju det här som Martin var inne på tidigare Jag kan skicka runt ett exemplar det Kostar 300 kronor vi tar Swish. Varsågod. Jag kan jag skicka runt ett till? ett alltså Det den här boken gör det är att man tittar på optiskt geometriskt resonera. De här resonemangen då, men vi får liksom inte tänka kring det här längre. Vi får inte prata om det. Att det är, precis som Martin sa tidigare, den, den koperniska modellen är problematisk. Det är ingen snack om det. Och nu har vi haft. Nu, har vi, nu var vi 2000 år i en världsbild, nu har vi varit 400 år i en annan. Det är kanske är dags att tänka om, vem vet? Mm. <laughs> jag, kan börja, jag kan börja göra det här reflektionen. Min mamma hade en väldigt helgocentrisk världsbild. Allt är roterat, det har Ja, ja, ja, ja. Och man stirrar så lustigt det. Men alltså, alltså som sagt, jag, vill, jag, jag förstår hur tycker bra han kände sig på sin tid. Och, och jag menar, det här är inget. Jag hoppas. Och det, det känns lite otäckt, va, För mig. Men jag har inget. Jag är liksom tycker det här är intressant och det är en, en italiensk. Han är egentligen en svensk norman som har tittat på det här då, som heter Simon Chack. och jag har tittat på det här och jag tycker det är superintressant. Men jag har ju så att säga inget, inget investerat heller i astronomi, utan jag har tittat på det här utifrån. Mm. Så, ja. ja. Det finns en, det uh, var Lundby Wittgenstein, en kapitel, eller något uh, Men han var i samtal, jag kommer inte ihåg vem det var han pratade med men en sån här -citat när uh, han hade frågat uh, om liksom, varför varför trodde folk för att jorden stod still och solen och inte rotera kring den? Ja, men för att uppenbarligen för att det ser ut så, att man stod det mest Det ser ut som att alla planeter som rör hur hade det sett ut om jorden roterat kring sin egen axel då och allt? Ja. så det är liksom i samma att. Om man hade utgått från att solen var i mitten, hur hade det sett ut då? Man hade sett precis lika långt ut. Men, eh, anledningen mm. till att man eh, there, var till att det tog över var ju egentligen så är det en, från en början en vetenskapsfilosofisk fråga då är att man började betydligt färre i antaganden om att och typ och Innan man inte var här Innan hade man den här tanken om att allting var cirkulärt begonligt i det då är att man vill ha de här cyklerna och så på att vara tvungen att göra. De som har retrograda rörelserna på vissa månader. Men det var ju först när eh, när Galileo egentligen var den som var riktigt slog. Och ja på, en, en, alltså som, som är, om, jag får, om jag får hjälpa till lite så var det ju så här på 1600-talet så var det ju kan man säga två modeller som konkurrerade. Mm. För att man så att säga, man, man började man började våga ifrågasätta den potelmiska modellen det här, du, du pratar om epicykler och det här va ja, den funkar inte och jorden är inte eh, alltså jorden roterar runt sin axel på 24 timmar mm. Men sen var det kan man säga två konkurrerande modeller där under 1600-talet och under 1700-talet och det var ju den koperniska och sen var det vad man kallade för den semi-tykoniska för den första modellen som tyckte bra lanserade, då var jorden fortfarande helt still, den rörde sig inte runt sin axel på 24 timmar. Men solen rörde sig runt jorden och hade mars i en, en så att säga skärande banor, precis som en binärstjärna. Och sen så var det den koperniska modellen. Men under hela 1700-talet egentligen så var det ju den semi modellen som var den mest populära, som man tyckte fungerade bäst och stämde bäst. Men då, ja, jag ska inte, behöver inte gå in i för mycket... Det så mycket det Nej, jag tänkte jag, bara jag, hjälpa till eftersom ja, du pratar ja, det, om det. Det så. jag, kan, det jag säga är att om, om vi skulle behöva ändra den teori vi har nu då, och säga att till exempel att bilden skulle vara en eller något sånt här, då hade det behövts ändras väldigt, väldigt mycket i hamnan. Ja, det så, det var 16, så var det nog på 1600-talet också, tror jag. Man fick, änd man fick tänka om väldigt mycket där. Och sen är det vi har ju faktiskt varit ute och åkt en hel där med människor och sådär också. Så. Mm. ja. Yes. Mm. Skulle kanske tillägga att man märker att skräcktsismen till vetenskaperna har ökat på senare ålder. Kanske inte så mycket inom vinden, inom mm. forskning och mm. astroni, men inom miljöområdet och klimat och, och inom läkemedelsvetenskapen. Mycket av det här bottrar antagligen i okunskap. Därför att mycket av de moderna vetenskaperna har blivit så abstrakt och inväckad kolesterol. Nästan omöjligt att gemena man sättsas in i. Det var mycket enklare på 60 talet när folk började när Newton och Galerie gjorde sina första och och de flesta kan inte riktigt förstå vad tyngdkraften är för någonting när man ser ett äpple falla eller en kanonkuka och ut och återvänder man. Men för tiden, hur, ska man, hur ska man kunna förklara sådana saker som växthuseffekten och andra saker folk har glömt vad de har läst i fysiken eller aldrig har tagit de fysikaliska lagarna som är bakom växthuseffekten till exempel. Och inom medicinvetenskapen, alla, ja, alla kändiska reaktioner som är inne i cellerna och, okay. och så vidare så att vi, vi skulle kanske behöva bli en typ av amatörforskare, all himla som försöker ja, men, tänka alltså, ut stämtliga det... experiment som gör att vi kan förklarar både för oss själva och andra varför saker fungerar som de gör. Och, ja, och då gäller det också tror jag, att få folk att bli intresserade av det här. Men, men det är, det är ju så klart ett problem med att Uh, det, man kan ju tänka sig att både politiker och vetenskapsmän till exempel och, uh, men, men där är det, jag, jag tror att så länge man inte är liksom vetenskapliga, man vet på något sätt att man har liksom en liten tom av vissa saker men, men Där kan man ju se exempel på, mm. även inom i EU, då var Kjong ju och Junker för några år sedan som gjorde bort sig uh, När uh, de har försökt att få ner liksom, energiförbrukningen inom EU och då har de gjort det genom att sätta effektbegränsningar på vissa produkter eh, till exempel dammsugare och sådana som, nu ska man inte gått sälja dammsugare på medelläkterna och då har folk tänkt, hjälper verkligen det och sen kom det liksom nästan utströppen när <t> man ville sätta effektbegränsning på vattenkokare så att man kommer inte sälja vattenkokare på mindre, eller på mer 8000 Watt och om man har minsta koll på thermodynamit så vet man att det kommer att bara leda till en ökad införbruk och, ja, en slöare vattenkokare spiller det ut med spillaren. Det är alltså på högsta nivåer hos EU-politiker och det är väldigt, väldigt grundläggande i psyk. Ja. Där tycker jag någonstans att man kan alla fall frågar någon som har gått i klasiet innan. Vi behöver inte vara mycket. Och för att utvända till den här barnen. Man kan kanske jämföra det med en, en cykel eller ett djur eller vad som helst Men för att flytta sig och så man en liten lampa och cyklar, och det är bara ett reflexer och, och försöker fotografera den i slow motion så ser man ju att det blir liksom en bana som ser ut här. Mm. Mm. Men, och det är för en rolig som inte vet vad en cykel är ju kanske bra synsvandfall, men det här är något ett konstigt ljus, men det är ett som förplittrar sig Men för en som vet lite mer, naturligtvis att det är en cykel på samma sätt Jag hade kanske det här det tycker jag bra att resonera ett år eller en annan, för jag kan innan alla för stor bitarna föll på plats om hur planeten fanns. Det är ju alltid svårt med, med liksom när, man inte, när man inte alltid kan se saker utifrån sådär. Mm. Mm. Det är lite det att vi uppväxer och evolverar det för det på jorden i långsamma aspekter och, och så vidare. Det har väldigt svårt att ta till det här i BCB. Eller handfysiker och att det är lika skämt för dem som tänkt. Det handlar mm. kanske ofta om att jag mm. forskare har det svårt att inte ha tryckt på pedagogiken för att komma på sådana här mm. Mm. lite enkla förklaringar. För mm. mm. det, för ja. det finns ett litet antal forskare som vågar mm. stå på en scen och ta rätta. till exempel till exempel styre. Undervisningen är inte mediterad inom forskningsvärlden, det är bara att några artiklar publicerar. Nästan undervisningen är nästan en bestraffning på universitetet. Det mm. ja nästan så. Jo, men jag vet att jag har det själv på mig och det är, det är som liksom väldigt lite någon en sak som pedagogiskt pris. Samma, ja. annars är det inte och organisationerna kan inte tänka att det är mycket inlåsning i medelinjär och samråd och samråd och visa eller att visa. Ja, jag tänker kring vetenskap att förstås är som att det är liksom den mänskliga nyfikenheten som driver vetenskapen, men det är så mycket annat att vi går, alla går till våra jobb för att vi får en lön och vi gör vad vi blir tillsagda, så alltså, våran chef säger rota så att vi ska göra. Och det är ju samma med forskningen att de har ju finansiärer som vill ha ett visst resultat, och man går till jobbet för att få fram det resultatet som finansiärerna vill ha. Och finns det då till exempel starka finansiella intressen bakom till exempel läkemedelsindustrin att få fram ett resultat att det här medicinen är inte alls farlig fast den kanske har långtidiga, eh, illa sina effekter. Så, så blir det ju liksom att man får se på vetenskapen nu ett annat metor. Eh, men, alltså, visst, visst är det så att, att, att det styrs mycket av, av pengar så är det ju mm. eh, Och den här som liksom enskilda forskaren som sitter på sin kammare och gör experiment, det, det finns ju liksom inte längre. Eh, och samma med om man tar rymdforskningen, varför, varför hade vi en sån rymdkapplöpning på 60-talet och varför för att kalla kriget egentligen, som man ville vara med och och kontroller med ryggen, varför att man inte levererar sen att man lagar på månader så att det blir en bieffekt i så fall det men det är ett misstag tror jag att säga att bara utifrån att det finns ekonomiska intressen att säga att forskningen är ett rolig så för det är det som är själva poängen med den här vetenskapliga metoden att kontrollera för det, det finns enskilda forskningsbuskar också men då Finns det ju mekanismer som gör att det ska upptäckas då det när man tar fram och upptäcker experiment, av andra och så eh, vidare? När det kommer till rymdforskningen så är det ju oftast väldigt enkelt att göra också, eftersom man testar amatörer kan testa saker. jag har det som vill att titta på ISS på internet. Det är andra söker som inte tog med ISS. <siktigt> <siktigt> <siktigt> Men det är ganska rätt att göra, och se det. även sånt som man inte kan se i teleskop kan man ofta se genom att koppla en kamera på teleskopet till exempel. Så, så där är det nästan enligt rätt att ja. Jag kan bara tillägga att Elon Musk och SpaceX gör ju det utav rent företagsekonomiska målsättningar så på något sätt ser han är väldigt jynxsam affärsmodell i räder hela mm. han är den första som sänker barriären för att komma rädda ut i rymden i alla fall åker en och gå ut med satelliten och spana där sedan mm. så, mm. så kommer de här satellitbaserade till skottena från de hela våra bildar och syn på sikt mm. det, det, det lite, alltså, när vi ändras när vi ändras där vi vatten är Alltså där, där det är teknologi är inblandad också, om man tänker så vad skulle hända om eh, om ett företag säger att nu ska vi eh, starta Arunetsviks, till exempel eh, det är väldigt svårt att se om man skulle kunna fuska med det <laughs> alltingen så kommer man, det är att man fungerar så jag inte råkera det är, ja. sen med läkemedel och sådana här är det så dock eh, det är svårare att se sånt då, men det är därför man har tester och trevlig mm. ja. Nej, jag tror det är, att det är, det är viktigt att vara öppen och ödmjuk, men inte så öppen så att hjärnan ramlar ut, som det heter, va? <skratt> men alltså, och jag tror att en sak, och det var väl någon stor filosof som sa någon gång Hegel ändå, att ett, ett misstag som alla människor gör i alla tider är att tror att vi är så mycket klyftigare och har förstått så mycket mer än man har gjort tidigare, då. Va? Jag menar, om vi tar om vi återgår till den här grejen, då, så, jag menar... Då för 400 år sedan då skedde ju ett jättestort paradigmskifte då. Det var ju det att man tvingades accepterade här att jorden faktiskt snurrar runt sin egen, sin egen axel på 24 timmar. Och det är ett väldigt rimligt antagande med de eh, observationer man kunde göra då för då kunde man ju plötsligt börja titta ut på saker och ting med teleskop och man kunde ju se att ja, det, är ju, det är ju liksom inga små prickar de här utan det är ju, samma saker. Ja, ja så att det var liksom ett vettigt antagande. Men sen kan det ju mycket väl vara så att man gick lite för långt där, för att det här att jorden rör sig i sidled 300 miljoner kilometer varje halvår. Alltså en hastighet av 100 000 km i timmen. trots Och vi har alltså inga konkreta bevis för att detta sker. Det finns inte. ganska – Okej, okay, varsågod! – Till exempel, har du EPS-telefonen? Ja, – Ja, men vad har det med sakerna att göra? – Det har jag med följande. Eh, Stäng, den har ja, men, inte begerat, annars. – Ta nu en observation, saker du kan se i himlen, Alltså någonting ja, men, som kan det, förklara för det. Man gjorde ett experiment på, på eh, 1800-talet, Markinson målexperimentet. Det visade ingenting. Men vad gjorde man då? Jo, man ändrade fysiken kan man väl säga. Du, känner du känner till Marcus som i experimentet Nej, okej. Okay. Man gjorde ett experiment för att försöka bekräfta jordens hundratusen km hastighet. Och man lyckades inte visa det. Okej, okay, men det kan man göra nu, för det ett de, och de, de Nej, jag och man, tror inte man, det. Man inte kunnat se på skärmen, till exempel. Man tittar på en stjärna. Och sen väntar vi ett halvår och ser hur mycket sig Ingenting som bekräftar den saken jag sa just nu. Alltså ja. ingenting som bekräftar den här du hastigheten. Du ju kolla det här ljudsförskjutning och blåljudsförskjutning går skjutning mot nära liggande stjärnor. Men varje, ja, men det säger ju någonting om stjärnans hastighet och inte om våran ja, hastighet. Ja, skulle det var det konstigt om en nära liggande stjärna skulle just... Varför skulle just ja, den röra på sig? Där, ändra riktning varje halvår? Alla ja. nära likande. Jag håller inte med. Utan hastigheten hade du inte kunnat komma så långt så du hade inte kunnat få den parallellförsjukningen ännu. Och mm. kroppnöverskningarna mm. mm. mm. mm. i ögonen. Nu ser du alltså, två, två om, böcker. Om man, ja, då är jag en boka och sen ja, en boka ja. där. Mm. Tidsdikulationen i Einsteins allmän relativitetsteori säger att om man färdas eh, med höga hastigheter i Polmanning till varandra så går tiden annorlunda. Snabbt så kan skickade till. Det är en sån grej som känns jätteabstrakt och svår att begripa för att vi inte korverar, för att förstå vad det gör med den här. Men när det kommer till satelliter så är de tillräckligt påtagliga för att, för att den här GPS ska fungera i telefonen. Här inte man tagit hänsyn till tidspilationen på grund av att jorden och satelliterna som sig på varandra så den visar film på alltså kilometer inom bara några sekunder och om man är matematiskt intresserad så kan man bara räkna på det. Men. Det här med Microsoft-Morley-experimentet så kanske jag borde nämna det att syftet var inte att bevisa jordens rörelse utan det var att bevisa någonting som kallades för etervinden för att man förstod inte egentligen var elektromagnetisk strålning var. man trodde att hela rymden var fylld av något slags substans som man kallade för eten. Och då var det så att beroende på i vilka riktningar man observerade skärnor så skulle man ha eh, kunnat detektera en skillnad i ljushastigheten beroende på eh, i till hur man mätte i förhållande till hur jorden rörde sig och det kunde man inte göra jag vill, jag vill, jag jag vill bara gå in och jag vill bara säga så här om Michelson, mål morley experimentet att det du säger det stämmer ju delvis att alltså, på den tiden så rådde eh, vågteorin kring ljus och, att, och där förutsatt man heter. Och, och det tycker jag ju stämmer väldigt bra i ett väldigt rimligt antagande som man hade då. Och, men det man ville göra det var visst det, att man ville bekräfta eh, jordens hastighet genom den här eten. Och det, var så man, och det man gjorde det var att man tog en ljusstråle och så delar man upp den med ett prisma och så lät man den studsa mellan speglar och sen förenas igen. Och så mätte man eh, fasförskjutningen. Mm. Och man kunde inte hitta någon fasförskjutning. Det vill säga med det här experimentet så kunde man inte Detektera någon rörelse av jorden genom eten. Men då gjorde man så att då bortförklarade man eten istället. Så var man... Men alltså det finns ju nu. Och det var ju Einstein ett, som hade med äh, om att äh, det att det. göra. Det, det är så många ett enskilt för experiment. Det så finns det väldigt många andra. Även en kan duklera nästan när man själv får på spändel. Ja, det finns ett exempel på ett väldigt enkelt experiment i den här boken som, som också ifrågasätter den här jordens 300 miljoner kilometer förflyttning varje halvår. Och det är ju det att om man räknar... Eh, alltså vi har ju så, månen, månen som rör sig runt jorden och det blir ju som en enslinge då va? Och den, jag menar, den återkommer till samma ställe som den var förra månaden, ungefär 27,3 dagar eller någonting då va? Och då kan man konstatera att månad efter månad så håller sig månen framför samma stjärna. Och det är i så fall väldigt märkligt om det skulle vara så att vi förflyttar oss 300 miljoner km sidliga. Ja, det här är helt enkelt ett att det inte riktigt är samma heller. Nähe? det är att vi kan efter att den kommer. Månen, alltså månens banan, det är helt inte helt rakt. Och så har att... Nej men om du drar en generell linje så liksom där den, den... Ja visst, den har ju lite... Ja, ja... Nej, månen går alltså... Det är inte så att om målen sår liksom framför Plejaderna så gör den inte det om en månad. Jag den gör ju det. Jag... Nej, vi jag... tittar på det vilket planetarium som helst i stort sett. Jag vi gör råd det att gå ut och titta på himlen. <laughs> ja, vi får då rulla av här. Tack